Det här är Leo. bara ja, spela runt så här kan jag unda. Mycket här så det går igång schemalagda grejer. Åh, ska vi se. Ja. Fast inte då för stark kan det då. Nej, det ger inte igen där. Får inte bli en gång i alla fall här. Men då är vi kong i alla fall här med lite rön gång nu. Jag, jag hör att det går ut mikrofonen här. Vad är det för hårdrock? Ska vi ta och pila lite där också. Det har det blir lite rungång här i. Det kan ni är det. Ja, ta mig. Men det i alla fall ute live hör jag här på Sverigekanalens egen webbradio destination. Och vi har den 7 maj då. Norges nationaldag. Grattillerar broder folket där borta. Som viftar med sin norska flagg idag 7 maj. Det är om och likafint väder som vi. Och eh, därmed så får vi hälsa er välkomna till en livesändning här då från Sverigekanalens webbradio. Så dystert med det nu snack. Hälsa er välkomna till en livesändning ifrån Sverigekanalens webbradio 17 maj 17 maj 2014. Generationshall är ansvarig utgivare av kanalens webbradio. Den består utav fyra kanaler då ja. Det går bara att skriva till oss på adressen Kulturföreningen Järnarhornet, box 42 021. Postnummer 126 12 i Stockholm. Box 42 021. 126.12 i Stockholm. Pluskirokontot är 634. 2a, 5a, 2a, sträcka, 1a. Betalningspåttagare är Gunnar Andersson. Det var alltså box 420. 21.126.12 i Stockholm. Märkkuvert. Kulturföreningen Jölar. Hornet. Upp. och ja. ja, det är alltså när sjötte den 17 maj då 2014. Och det är ju täppt i näsan och förkylt och pollenallergi och grejer här och <hör> Och jag måste väl kanske blåsa trumpet också e ett ögonblick. Det kommer strax då. 17 maj 2014 så är Kanalens Svergeradio live sändning här då. Eh klockan 18 till 18.30 har vi också en samsändning med Stockholms Närradio. Vi sänds alltså inte längre mellan 17 till 18 utan det är Geor Lindbergs med Radiofrekventa som sände 17 till 18. Vi har behållit var en halvtimme mellan 18.00 till 18.30 för vi har ju nu Kanalens Svergeradio som hörs dygnet runt och eh, ja vi har ju många adresser och sånt gallerhålet.tk därkanalen.tk förresten med papper eh det är mycket det här med servrar och grejer Eh det kommer bli dyrare också med internetuppkopplingar för 1 juli här. Allt gäller höjer kraftigt från 150 till 409 kronor så att ekonomiska bidraget tar taxsamt emot. Vi har en server i USA. Kanal 1, kan vara 2, 3, 4. Det är ju servrar i England. Gratis servrar som ibland ligger nere så jag måste pilla lite grann där och starta upp dem igen. Man kan lyssna via svejkanalet på tk. jalen100.tk på svejkanalet.tk och även på jalen100.tk, kan man se de direkta information om, om de direkta serveradresserna som man kan kopiera och öppna i sin egen mediaspelare, öppna eller öppna URL och och spara som favorit då i Windows Media Player eller Winamp eller vad det är. Detta är i en blick. Intimation om de direktasövrarna. Så att, återigen får vi gratulerar det norska folket till sin fina norska nationaldag. Då alla viftar och är stolta över sitt norska land. Och konungarriket Norge och med sin norska fina flagga. 17 maj och fint veder har de också. Det brukar vara ganska muligt har jag kommit ihåg i livet att det har varit ofta. Eh, uh heh, -huh. uh heh. Eh, heh. Vi har kortadresser också för man kan gärna lyssna via webbsidor. Eh där det finns en mediaspelare och och eh äh, den första kanalen här där får man måste man trycka play. Då där finns länkar också till winnamp och sånt. Så man kan kopiera och öppna sin egen mediaspelare. Om vi börjar med den första kanalen så har vi då eh äh, korta.nu snöstreck Nätradion. Play. Det finns länkar också till bilden. Det är väldigt stark här, vänta. Korta.punkt.nu/snesträck/nätradion. Korta.punkt.nu/snesträck/nätradion. Ni kommer till en adress som finns på shoutcheap.com som vi betalar 110 kr för i USA. Ni Shoutcast server. På shoutcast.com så ska man söka efter Sverigekanalen. Först måste man söka efter Yallerhornet men nu måste man söka efter Sverigekanalen på shoutcast.com. Som det har där 110 kr för eh uh, kortet.nu sniasteck. Niatradion. Då hamnar man på en sida som finns på shoutcast.com eller shoutcheap.com som vi betalar 110 kr för en server i USA. Eh uh, och där finns också länkar. Du måste trycka på play-knappen där. Det spelar inte upp själv och låtlistorna det som har spelats upp syns också där. Eh, och sen upp upp till höger så ser ni ju symboler där för winnan på Windows Media Player och liknande. Så ni kan kopiera och spela upp i egen i, i datorn. Men så har vi kortadresserna som sagt var det korta punkten i huset nära stekt nära ned radion där är kanal 1 då. Och så har vi då kanal nummer 2.tk och nummer är förkortat med nr. Kanal nummer 2.tk. Eh och, uh, och där spelas det upp automatiskt efter ett tag det det laddar laddar kanal nummer 3.tk kanal nummer 4.tk. På tunin.com finns vi också kanalen 1 med siffran ett då. Tk. Kanalen 1.tk, siffran 1. Och kanalen 4, siffran 4, punkt tk. På tionin.com har vi kanal 1 och 4. Kanalen 1 med siffran 1, punkt tk. Kanalen 1, punkt tk. Och kanalen 4 med siffran 4, punkt tk. Alltså kanalen 4, punkt tk. Och vi har fyra servrar då. Och eh, kanal 234 finns i England och är gratis servrar och ligger ibland nere så jag måste pilla lite där och få igång dem igen. Jag kan inte hålla koll på de där serverna titt och tätt men ibland så ligger de tyvärr nere. Och eh, 17 maj är det och det är alltså Norges nationaldag. Och jag var ute i torsdags det kanske var 14 grader och jag måste ju säga att jag hade ju varma terrängbyxor på mig och sen kamouflagejacka och grejer och varma skinnhandskar men de tog jag väl kanske av. Och eh, ibland var det ruskigt kall av vind det måste jag ju säga. Även om solen värmde lite, ibland försvann solen och då blev det jätte kallt då. Ibland om solen fanns där och värmde lite grann så där så kom det hela tiden väldigt kyliga kalla vindar. Sen på fredagen så fick vi in ett högt tryck från de brittiska öarna så att det blev betydligt varmare. Och idag på lördagen så är det ännu varmare än fredagen och söndagen bjuder på ännu varmare veder än lördagen. Och jag får nog räkna med att de här pollen, björkpollen och sånt är nog ganska höga halter just nu i alla fall men det måste väl snart minska ner igen det där. Alltså jag tittar hur det ser ut, det har varitåttligt till höga halter. Och vi har haft en mycket kall period här sen i slutet på april månad och 1 maj var det kanske 7 grader varmt. Hade om dagen hade Stockholm 9 grader. Men nu har jag alltså det här värmen kommit från England. Och framåt är det att jag inte exakt hur det ser ut. Jag tyckte måndagen var lite halvklart sådär. Men eh, det är betydligt varmare i alla fall och det har varit väldigt djupt lågtryck som har legat över hela Europa här. Det var ju långt nere i Spanien, södra Spanien för, förut där. Eh, så var det ju nästan 30 grader. Norra Spanien hade bara 20 grader sådär. Och sen var det väl eh, nere i Italien kanske också där. Men eh, det mesta av hela Europa var ju väldigt kallt veder och en hel del regn. Och där kommer det har en hel del regn och det är faktiskt väldigt bra det där. Man De har ju körd för sånt där grejer här på odlingsfälten har jag sett då det var får också i läga backen där. Och det blåste väldigt mycket i den här mikrofonen som jag har i en diktafon. Och den kommer inte hela. Vi hade mig hos Nils i Cannex förra lördagen och mikrofonen är var lite för högt ställd och då, då trycktes ju Skype ner så han hördes väldigt svagt i början så börjar stänga av tvåans mikrofonen drog ner den här linjeingången som regel. Och då hörs ju Skype en starkare. Ju högre mikrofonen är, desto svagare blir Skype. Ett litet misstag. Tyvärr hade Henrix också lite tekniskt problem. Han nämligen försvann ibland och blev svagare och så var han tillbaka sedan så starkt och så blev han svagare ibland och försvann. Nej, ja, i tog sig var jag faktiskt eh uh 100 meter från Seters kommun kan man säga ungefär. Jag vände vid en vändplan. Så att det kanske blir ungefär 1,5 mil totalt. En liten promenad. För det är lilla och stora älvsjön och där fyller man på vatten två gånger i vattenflaska. Och sen har man Halman flyttjesjön också nedanför. Man kan alltså fortsätta i den skogen där Dalkarsvägen och komma ner till Svedbo och flyttigården och sen kommer man in där vid Dammsjön i Seters kommun. Så att jag var väldigt nära gränsen över från Hedemora kommun till Seters kommun. Eh jag sa också att jag hade sökt till 16 kommuner, men då måste man räkna med Hedemora, Håfors kommun, Åvesta kommun och Seters kommun. Så då de var det väl uppe i 20 kommuner nu då. Men där nere i Stockholm när jag bodde i mer än 50 år var det 16 kommuner jag sökte. Jag sökte redan in till Stockholms kommun. Ägsta bäckenstaurasavatan där. Det var man både i Stockholms kommun i Akalla till exempel, var man i Stockholms kommun från Järvafältet där då. Då var jag nere i någon av får som betar vid Ägsta bäcken där och och det var Södermörs kommun och sen kommer det ut i Solna kommun. Så att jag var inne nere från Järfälla kommun, Stockholms kommun, Södermörs kommun, Sol Solna kommun och sen upp till Solentuna kommun. Upplands Vesby och sen upp till Sigtuna kommun igen. På en och samma dag. Och jag spelade också in en gång på Hjälvafältet där. Nära en kohage faktiskt. Det var en massa kossor som var där. De flesta kossor var i skuggan. Tyvärr var det en kohage som var helt öppen också en gång där. Det var några kor i en hage och det fanns ingen... Den här liksom... Ja, vad det kallas där. Den har de tagit bort faktiskt. Det var helt öppet så kona kunde kommit ut där. Men jag får med drog för den där stora vad det nu kallas. Så att det stängdes igen. Vad är mycket märkligt faktiskt att på kan göra så. Det är liksom ja, vad det kallas där. Ja, 645 i klockan här i realtid och det är visst fördröjning också på internet. Vi kommer senare ha med oss och det ses också Karpstrypan här bloggaren från Värmland. Han brukar vara med för det mesta men ibland vill han ta lite ledigt från sin blogg och från radion också va. Jag tror det är 15:e gången han ska medverka. Han har ju lite bloggar på mött, han har blogg på mött tror jag också. Kan jag söka på Karpstrypan då? Eh, bloggaren från Värmland sist så var han ju på en spening också sent på kvällen. Så han vill troligen nog koncentrera sig på det. Så eh, vi bybbyka köra igång så här från 17:15 ungefär med Skype och vi har även en telefonledning också, en linje. Eh, ingen vanlig telefon utan det är en IP-telefon. Och det här är inte inkopplat ännu, men ni kan notera i alla fall ungefär från 17:15. Vi kommer ha med oss troligtvis i alla fall eh, Karpstrypan och Skype Användarnamnet, användarnamnet på Skypen är då Dala Gunnar med små bokstäver. Dala Gunnar. Ja, ni skriver in i sökfältet där ni som har Skype så skriver ni Dala Gunnar då. Och det går bra att ringa in på Skype. Även om det pågår samtal för det går bra att koppla in gruppsamtal har vi kommit på. Men det var ingenting jag visste i början. IP-telefonnumret är i alla fall 0 2 2 5 6 0 1 4 3 0 2 2 5 6 0 1 4 3 Och jag har lite kartor här över, ja man ser Stockholm där, Märstad där jag bodde i 17 år, man ser Uppsala, hela Roslagen En annan karta visar mer av Mellansverige kan man väl säga där Juste Atlant ser man lite grann utav och sådär upp mot jävel där va. Och uppåt lite grann till Hödiksvald, det går den kartan och sen ser jag en Tetods karta på Hedemora också. Och jag hörde en hel del fågelkvitter också, såg en del fåglar igår också. Eh, uh, tyckte jag. Alltså någon räv också, men den hoppade undan men där lurviga svansen snappte där. Eh, uh, på inspelningen kunde man i alla fall höra korp och ormvråk också, men de kunde ju aldrig se, för de hördes inspelningen, det är ju besvärligt det här när det blåser också när man är ute så jag pumpar ett luft väldigt hårt också i en cykel här som står i hallen faktiskt, det ska vara hårt pumpade däck och så har jag på mig ett par svala sommarbyxor också beige och en tunn skjorta Jag hoppas jag kan komma ut nu utan varma träningsbyxor och den här kamouflagesjackan och varma skinhanskar och såna här saker för att det är ruskigt var det brukar blåsa kallt i långsittan varenda gång man är ute bara. Jag kommer för salen. Det är alltid motvind och vindar från helvetet. Man håller sig på fullkommet att frysa ihjäl och det blåser någonting fruktansvärt rakt i faceet va. Och vindarna är inte nådiga ska jag säga. Så att nu måste vi få lite värme här och det här kalla vädret kom då eh i slutet på april månad var Valborg Valborg var ju mycket kall så besöken har hållit sig lite lugna på grund utav kylan är det ordningsmakten eh och 1 maj var mycket kall också här om dagen hade Stockholm 9 grader och jag pratade också pratade också med Göran Lindberg här han har kronisk migrän faktiskt mycket svår huvudvärk och han har fått sus i örat också faktiskt vi talade det lögn så här i början på den här live sändningen och det är alltså en live sändning som sker på Sverigekanalens webbradio varje lördag från klockan 16.30. Och det är alltså ansvarig utgivare då Gunnar Andersson från 16.30 gäller alltså kanal 1 och 2. Vi kör från B, från B datorn också precis som förra lördagen och telefon adaptern är kopplad till B datorn. Och eh, regeln för eh, line in på den här mixen här på datorn linjeingången är neddragen också för att den eh, mikrofonen är mycket stark. På datorn. Om man har en eh, stark mikrofon så blir Skype en mycket svag. Man hörs vad säg, den som ringer på Skype, men det blir mycket svagt. Om man är mikrofonen så hörs jag och då kommer då kommer Skype att höra starkare. Men Skype har inte den bästa ljudkvaliteten och det hänger på vilken typ utav mikrofon som den som ringer in har. Och internetuppkopplingen kan påverkas också. Det kan låta lite metalliskt och lite konstigt. Det kan bli korta avbrott och så vidare. Så att det är inte 100% säkert med Skype. Men det är man talar och ser i realtid det gör man ju. Man talar i realtid så att det är inte någon fördröjning mellan de här som man kan ju prata. Jag har ju haft samtal på tre och en halv timme drygt med Lars Agerstig också på Filippinerna där. Det finns ingen fördröjning utan man talar alltså i realtid. Ja. Och jag drack ju väldigt mycket igår när jag var ute också. Eller i torsdags där. Så att det var ett otroligt kissande titt och tät. Extra mycket när jag drack två vattenflaskor var det väl eller nästan tre. Ja. Nåja, jag kom på i man kan pilla på den här dik diktafonen också. Man kan nämligen göra så att när man kör en inspelning då och vill ha få paus, då trycker man på räck och då är inspelningen och då blinkar det på displayen att det är i pausläget. Sen trycker man räck igen och då kör inspelningen igång igen. Oj. Så så kom jag på det faktiskt hur man kan göra pausläget där. Det är rent och klart vatten i våra sjöar. Här det finns det inte några föroreningar utan det är mycket rent och klart vatten. Det finns inga industrier eller någonting som smutsar ner de här sjöarna vi har. Det är rent och klart vatten. Och från skogarna rinner mycket vatten också. Rent och klart. Som är fullt drickbart. Alldeles rent och klart vatten rinner i skogarna. Ser man ute och så kan man fylla på vatten. Så kommer från skogarna och rinner ofta ner i sjöarna. Och sjöarna har rent och klart vatten också. Det finns inga. Föroreningar i de här sjöarna alls finns Det finns inga industrier eller någonting Det är bara enstaka hus som finns Det här fri fritidshus Jag såg någon som var ute vid stugan där Det är två små stugor Någon man ser på andra sidan älg, Stora älgskön Jag vet inte exakt hur de kommer fram till stugan Men det måste vara någon liten stig som går dit Och sådana här små, små, små båtar är det Och jag vet inte om det finns någon fisk i de här sjöarna heller Jag har gjort lite stolpar också. Men vi bjuder väl på lite musik och så återkommer jag senare. Tea, hearty, I tea it I tea med norsk musik faktiskt. Eh Från 1715 får vi se vad som händer. Vi har lite stolpar också här. Sääl tar inte bort Österreklamen. Åkesson stoppar i Göteborg få unga i politiken, lågt valdeltagande bland invandrare och unga också eh uh, PQITarna säger att invandrarna är svenskar. Som du och jag som har sig inte invandrare. Samtidigt så de säger så här att vi svenskar finns inte. Vi är alla invandrare. Ung vänster i Gävle uppmanar till att störa SD-möten. Och på Facebook har vi polis mot rasism och breddar mot rasister. Vi har även rivit sönder röstkort och valsedlar för SD, Socialdemokraterna och KDIS-partiet också. Ni kan notera här. Skype-användarnamnet till oss är Dala Gunnar med små bokstäver. Dala Gunnar. IP-telefonnumret är 02 25 60 143. Alltså 02 25. 60, 143 och ungefär från 17.15. Då ska vi kunna ta emot både Skype och telefonsamtal här. Vi har ju fin norsk musik idag här. karpstrepan Ja ja men ja hur så så med i Ja vänta lite grann så ska jag ta bort den här musiken som är vänta det är Ja vänta det är norsk musik så då Det är ju alltså norskt Vänta det är norskt national nationaldag idag Och jag har en massa fin norsk musik med norska artister alltså som har lite konstiga, de har lite konstiga namn där borta Lustiga namn en del artister men det är otroligt, Norge gör jätte, har du hört norsk musik? Tack Ja nu är det så jag skrev och har slutat upp lite grann bakom mig Ja Det är ju en ganska allvarlig sånt i det, jag har valt om ett två år, ja de senaste dagarna har jag inte gått och missat om jag ser honom Ja, ja Jag har satt mig inne i det hela ordentligt, det var en hel del köttprovela som har tänkt ta upp Ja, ja. ja. Och, STM, och allmatt, jag berättade ju att det var sabotageincidenter i dalen mot det. Ja ja. Fast det är för många lyssnare. Jag har gått ut och fått information om det här lite här och var. Ja. Så jag såg att det fanns ganska många lyssnare den här året. Ja okej. Okay. Eh ska säga okej, vi har telefonnumret. Du kan återkomma med telefon. Du du kan köra en stund. Ja. Jaha. Ja, okej, okay. du du är med. Ja, hur hur låter det ut i etapp då? Så jag kollade och det är det 90%. Jag har lite fel på mitt öra matlab jag är svårt förvirrad så att det har kommit ett litet lock i mitt högeröra. Ja. Så att jag hör jag, också, jag jag hör starkare på vänsteröra och svagare på högeröra. Ja. Så att eh men du hörs bra här. Det är toppvärden på parametrar och grejer här så att eh vi kan ta telefonen kan vi ta det lite senare om du någon så vill ringa in. Men man Skype går går bra här på Dalagunnar. Det går att ha gruppsamtal på Dalagunnar. Men, Okej. Det det har hur du heter du. Det ut är ute live och vad var det du tänkte ta upp här. Jag har också ju lite stolparsr. Ja, där jag tänkte ta upp en ganska allvarlig sak. Det är tillräckligt allvarligt att att Sverigedemokraternas möten bara att se i år här nu har vi sett väldigt grova incidenter på det. Här, när Sverigedemokraternas ja, äh, äh, möten inför riksvalet har blivit attackerat av vänsterextrema terrorister i form utav ja, ja, afa, ung vänster och så vidare. Eh uh, det i Göteborg tidigare i veckan här så kastade de så där massa saker mot Jimmy Åkesson. Man kastade ägg och så vidare. Det var ganska våldsamt i söder även. Ja. Eh uh, man efter tar de värsta exemplen på hot mot demokratin från där vänsterextrem hot såg vi faktiskt där de var stämt i Karlstad i onsdags då en terroristattack uh, i vid namn Isabella Eriksson. Jag förmodar att hennes efternamn är så. Eh uh, när Holm och hans son eh uh, attackerades utav en eh uh, en vänsterextremist i det här fallet och en invandrarkvinna i namn eh uh, Dia Amir heter hon som attackerar den här kvinnan då Isabella Eriksson. Hon slog till henne va? Ja minst sagt, hon gossade på en handgivning med våld och såg till henne, i alla fall några unger i ansiktet. Ja, ja. Hon kallade även hennes sjuårig son för jävla horunge mitt framför mannen, men som missade henne. Ja, det... Och det här då har ju blåsat upp i en enorm storm de senaste dagarna. Realisten.se var faktiskt den första mediatidning som sent på onsdagskvällen tog upp den här misshandeln och eh, efter ja och dagen efter tog även en del etablerad media upp det men då hette det att, att dagens nyheter tog upp det men då hette det att det påstods då att att en mamma hade blivit misshandlad då på 12 då att det påstods att hennes 7-åriga son hade blivit kallad för jävla horunget det påstods sätta bara så att man vill inte erkänna det hela och nu igår så såg jag att den här invanda tjejen då eller tillrika vänsterriksministern då eh hon som Uh, uppenbarligen är jag ansvarig för den där grova misshandeln att ha gått ut i toalettpappersblaskan Metro om man får säga så, en gratis tidning vilket jag tycker att jag får i det här fallet jag brukar säga så är att det enda som skiljer tidningen Metro och Aftonbladet att i Aftonbladet får man betala för att läsa lugnande, det behöver man inte i Metro för det här är en sån vinklar artikeln så det är inte klokt, den heter historien om bråket vid SD-mötet är mer komplicerad än det verkar och jag har hållt på artikeln fram men nu hör och det står en del del eh bland annat så står det då att en kvinna blir helt oprovocerat attackerad av en motivosant så framställs misshandelsfall undersökningsprotokollsmöten i Karlstad pååt och naturligtvis på höger extrema sajter ett SD-knutna sidor problemet är då bara att man drar i verkligen alla sajter och nyhetssidor över en kamm här och så påstår man att det finns en annan berättelse som handlade så eh inblandad killar så väl en uppecker av vänstrixeniö kvinnor då säger så gör de av själva ordet trädda det så. som sprids säger hon då. Ja alltså är det en person som tydligen har påstått på Facebook någonting i häsin och menar att det avskummet som gjorde det är värd mindre än en söndertrampad kakkelocka håller den man har skrivit då. Eh och visst det kan man vad tycka är kränkande men man måste också ha klart för sig att jag har läst den här kommentaren faktiskt han kom inte ihåg exakt vad han har läst den Men jag hittade nog en slump på Facebook Och jag kan säga så att inga namn nämndes i kommentaren Vem den här personen syftade på som han skrev det Och jag tycker att man även om, även om uttrycket är ganska grovt Så tycker jag att man ska kunna dra den här jämförelsen För att jag tycker att Det som den här tjejen Vänstersexen har gjort Emot Isabella Eriksson då, Och framförallt då hennes sjuårig son. Hon säger själv att hon har blivit kränkt den här 1800-åriga kvinnan som utspekar som angripare. Men hon har ju faktiskt kränkt den här 33-årig mammans sjuårig son genom att kalla honom för jävla horunge. Och dessutom har hon kränkt honom ännu mer på ett visst tycker jag eftersom hon har misshandlat sonens mamma framför sonens ögon. När allt den här mamman ville göra och gjorde också var att gå och se i Karlstad på när Jimmy Åkesson pratade eh uh, och ja ville träffa ju Måken som helt enkelt och hade sån vad det. Och då de skrevs frukten så väldigt mycket dyngar inte sak på Flashback om den här mamman efteråt. Eh uh, jag tänker inte citera någonting direkt som var skrivet på Flashback men jag kan väl säga så att det var länge sen jag läste så grova ord på Flashback. Eh uh, ni som känner till lyssnare ni lyssnare som känner till Flashback vet säkert att det rådde så kallad total yttrandefrihet på sätt och sak var det kamal lugnt sätt att ha gjort i det här fallet för jag har läst kommentarer där står det rökt att den här mamman är en dålig mamma och misshandlar sitt barn i idylligen. Eh en annan kommentar lyder att både mamman och sonen skulle mördas en tredje kommentar lyder att sonen åkte inte på stryk det var synd därför han skulle ha blivit tagit till slag och så vidare. Och det här är då vänster extrema personer då, som tycknu att skrivit det eller också personer som på olika sätt denigrerar den här grova misshandeln. Eh det som är ju så milt intressant. Det är också det att det inte är en man som har utfört den här misshandeln utan det är en kvinna. Eh, kvinna mot kvinna kan man säga att det är i alla fall är ett lite enkelt uttryck. Och eh jag har läst kan jag säga både den här utpekade då invandrarkjejen då. Eh, hon gör naturligtvis ingen hemlighet att det är synd om den på grund utav att hon har invandrarbakgrund och visste o kanske har ruka ut för en massa saker och ting. Och och säger själv då i den där metroartikeln att hon har blivit utsatt för hot och kränkningar och att hon har blivit uthängd med personnummer och personuppgifter och så vidare och allt innan. Och det är klart att det är inte försvarbart och och hänga ut en människa på det viset. Man hon kan inte nämna en enda sida som har hängt ut henne på det här viset och det tycker jag man ska kunna göra om man säger så har blivit uthängd på det här viset. Ja, hon påstår hon påstår alltså där. Ja, hon påstår fin det. Här. Finns inga belägg alltså för för att hon, att hon talar sanning där. Nej, jag, jag tycker faktiskt inte att det finns det. Men det är klart att Metro, jag såg en kommentar där stod att Metro skriker ju efter publicitet. Och det är klart att man låter att en person uttalar sig på det här viset. Och man vill helt enkelt få lite mer läsare. Och Metro, eftersom Metro är en gratis till nu så, så tjänar man ju naturligtvis på in det här. Men samtidigt så tycker jag att man borde låta den här 33-åra mamman ge sin version. En litet uppgifter som jag fick reda på igår. Jag ska inte säga hur jag har fått reda på det men jag kan säga att i mitt uppgifter som jag fick göra på igår så har den där 30-åriga mamman då eh uh, skrivit till Metro och bert att ge sin version utav det som händer. Ja, ah, Metro okay. har fortfarande inte svarat den här kvinnan på det. Ja, jag bara var var, var, var, var, var, var. <cadeller> varför händer det här egentligen? Vad har Isabella gjort den här invandrarkvinnan då? Ja, uppenbarligen så det inte som hon har verkligen inte så må gjort henne någonting utan hon var bara där och se såla hela det här mötet med sin sjuolison då och och tyne då så tyckte den där invandrartjejen inte om att hon var där då av någon anledning. Eh det har inte framkommit varför invandrartjejen gossar på Isabella av någon anledning. Eh då det har utframkommit att att invandrartjejen påstår att Isabella har slagit till henne. Bror Isabella säger att hon inte har gjort det här utan det är bara hon som har fått slag i ansiktet. Med motsatsen ser man står det klart om utom allt tydligt att Isabella soner blev kallad för horunger utav en ordkonflikt alltså borde vi veta riktigt mycket om då. Ja, jo. Eh och det står också klart att att båda dessa kvinnor har anmält varandra för misshandel. Det som det som också står glasklart är att då när i att det är många som påstår att det inte fasta vittnen till den här misshandeln men det är ju rent struntprat för om man kollar runt lite grann på olika nyhetssajter till exempel en sitesmyter nyheter idag så står det här att minst tre vittnen såg eh, Alfons då som den 7-årige pojken heter han så att minst tre vittnen såg hans mamma misshandlas och Eh på vissa sidor har jag även sett att det står att det var sjöpolvakter som blev vittne till misandern och några Sverigedemokrater också. Men också intressant, visst några in, några så kallade antirassisten såg också det här. Man väljer att tycka att då det här är ingenting allmärkt i svärt då blir så om då. Eh bra, så står det på den där är nyheter idag. Jag sitter och läser en artikel där som var ju det stämde då. Att eh, vad det utav det utav vittnen som heter Robin Hassel, 23 år och bodde i Karlstad så var det ett av besökarna på Jimmy Åkesson stod mitt i Konstads onsdag så här och Robin och hans pappa Patrik stod precis bakom Isabella när ordet misshandlade för att det gjorde på sin sjuor i Solana Alforsstad. Och då och så påstås att det inte finns några vittnen tror jag. Eh eh Värmlands Folkblad som är en vänsterinriktad tidning då eller dagstidning i Värmland hồi då skrivit närmare bestämt igår då att att det stod att det var en person som hade blivit misshandlad eller någonting i den stilen men man skrev inte vad det hade hällt om man skriver att man båda partar har anmält varandra. Men man skrev inte vad det var som hade hänt så värst mycket. Och så har det stått i nya värmanstinen om det här och det har även stått på andra av som till exempel dåns nyheter har stått men där påstods det att hon hade blivit misshandlad och där påstods att hennes son hade blivit kallad horeungar och så vidare. Och jag tycker att det ena är en lite politiska och framförallt mötro som i utlägget då inte verkar vill ha publicera den uh, den misshandlade 33-åriga kvinnans version utav det som har hänt. Och man struntar tydligen fullständigt i att att det är en liten pojke som var bli kränkt och det är värst om det vi kallar för jävla horungar. Nu svor jag men det är faktiskt ordagrantigt. Ja, ah, jo, jo. Det finns sexima invanda tjejer ah. och saker. Ja. Och uh, eh det här är ju faktiskt ett väldigt klart och tydligt exempel på att demokratin är hotad den lilla fjuttiga demokrati som vi har kvar i kord så här i New Ormond är det faktiskt reellt hotad när det händer ett sånt här slags så också så tycker jag faktiskt att de personer som försvarar eller negligera det som har hänt kanske skulle ställa sig själva förbryllande frågor speciellt kvinnor som försvarar det som har hänt Jag är skeptisk på att tänka så här att hur skulle jag själv tycka om att bli misshandlad på det viset? Om jag hade en liten pojke. Ja, just det. Jag tycker det var så, så trevligt om om mitt barn blir kränkt typ då kallar man så onkällsord. Och, kallad, och även män då är det un och unga män som som tycker att det här var helt okej okay att göra det här. Borde kanske ställa sig själv vad får jag fråga? Eh, om jag säger att jag till en syster, skulle hon skulle jag tycka det var bra om hon blev misshandlad? Ja, Nej, det skulle man inte det. Men alltså personer har tillhöriga syskon, det blir ju betalt så att ja man kan säga mycket om det här vi får väl se vart det blir av farmen och se 590 kommer det att komma bli rätt igång Den här den här hände år så bodde ord till någon Den här den här var någon som bodde någon så jag Priscilla Birkum för den 33-åriga mamman Men om det, fin... och, och, och, och, och det finns och det finns och det finns om det finns vittnen som har sett att Invanda tjejen har slagit till den höga Isabella borde det samma människor ha sett att Isabella slog till Invanda tjejen då ju jo ja, det tycker man men det har de tydligen inte gjort enligt det enligt vissa persons uttalande hade a, ja hade Isabella någon skada då Ja hon blev skåda men hon blev inte mer skåda utan kan gå på fler möten då För de som tar bilder på det ser då bild bevis Ja det finns ju det finns en film som är publicerad på på nätet någonstans som ska fylla ah, sig då men ah. vissa personer som finns i den Ja det ska vi låta vara om det Nej för det är bara en saken Eh uh, jag vet inte det Jag har för övrigt läst både eh Isabellas version utav det här på en Facebooksida. Ja, har jag. Där hon eh, ger en ganska ganska förhållandevis klar och tydlig beskrivning utav händelseförloppet och det som har hänt. Jag har även läst den här invandertjejens eh, ja, lite svårt att uttala hennes namn då, men ja. Och och helt är det ju det gör då. Han märker också. Jag har ju väl läst hans presentation och jag kan bara säga så att eh, Eh, alltså, det är en ganska allvarlig misshandel och hon borde kunna vara lite bättre på att uttrycka sig i, i, i, i skrift när det gäller det som hon har loggat för och borde försöka föra fram sin, sin version lite bättre Det verkar som att de tar ihop sin version, men helt skrapplast ungefär Så det är ja, i det där ruskigt ojämntänkt medan Isabellas version fra stod för väldigt klar och tydlig. Men de kommer ju, de kommer ju också även om de här invandrar tjejerna föddes i Sverige så i hems rötter finns det ett land som inte har demokrati. Jag vet inte om det är Syrien eller var de kommer ifrån va. De Annars skulle ju supporta någon statsbildande lösning eller delad Ja. Där. Och så är det ju naturligtvis väldigt rätt och båda den uppfattningen att om jag om hon nu och om begoten den, den misstanken som det sägs att hobygott och så är det ju ganska lätt att känna och säga att jag eh jag får ju misstänka lite höger och vänster till, i ett demokratiskt land som Sverige för det blir ju inte förtryckt va ja, men uh, då finns ju andra människor som är förtryckta då till exempel delsvenskar då. Men det överkar inte spela någon roll då. Hörr, jag måste berätta en sak. Man kan nämligen avslöja de här politiskt korrekta idioterna. De de har två uttryck. Det ena uttrycket är så här: Det finns inga invandrare. Vi är alla svenskar och de är välkomna hit. Det andra, PK-uttrycket är: Det finns inga svenskar. Vi är alla invandrare. Det går emot varandra, va? Ja, alltså man det det är helt för ja, då precis som står min Aha, fråga, men, jag kan ta det jag ska, alla finns jag ska ta det en gång till. Vi, det finns inga invandrare, alla är ju svenskar och de är välkomna hit. Och samtidigt säger man så här, det finns inga svenskar, vi är alla invandrare. Det är precis tract mot liksom va? Ja, så hur ska de gå? Finns det gå då? Det finns ju svenskar och alla är invandrare, alltså finns det inga svenskar och alla är... Ja, jag, det, du, jag har förstått resonemanget Jag har resonemanget om att det är många som påstår att alla är limbanda för att alla kommer från Afrika Hörru du, eh, SD Men hur länge har jag varit om det är tomma? E e SD har en stor kampanj i Stockholms tunnelbana det är ju, Har du sett hur, hur de här stora fischerna är, är på plattformarna där? Eller på, på, utmed väggarna vid plattformarna? De är jättestora ju man håller nu på med att försöka sabotera de här och då står man alltså på plattformen och kastar någon slags färg och man kan ju alltså delvis lite grann förstöra texten och sånt men man kan ändå se det mesta utav budskapet på de här det är alltså um, Europa inför Europavalet va. Nej alltså det och, och förstöra delvis av överliggande kan ganska rejält tror jag så. Nej ja, jag har sett bilder på att de har kastat färg och det kan nog kanske träffa på några få ställen och och ta då, då, då ser man ju inte texten när kommer färg på texten va alltså ja, var ja, ja. det här är ju ganska löjligt vet du oavsett vad man tycker om Sverige på plats alltså det hade ju blivit ett fruktansvärt liv om man om folk hade gjort likadant mot socialdemokratiska affischer till exempel eller moderåsta men det helt plötsligt SD då är det helt okej. Okay, Hörnu det här man det här man går på ett möte med, med Åkesson fast man hatar Åkesson fullständigt och och så, man hatar SD och Åkesson man går alltså till ett möte som man inte alls vill höra och så vänder man ryggen till. Men eftersom de inte har inga hörlurar de har ingen någon, någon sån där när de sätter på någon musik de hör ju budskapet i öronen då ju. Det är liksom det är sjukt tycker jag hela det är ganska märkligt att de kan höra budskapet på tandboll, vilket skräpande de själva Om man tar dem på motionar som är på de här mötena, så jag förstår inte vad de gör på mötena överhuvudtaget de Det är underbart om de gör dem bara en enda som på mötena Det är de som går dit och skriker till exempel, det är en gör, du har syster på gator Ja, bordet, jag vet Men, men... Man, man, man struntar fullständigt i och två debatter, man, man har bestämt sig fram till exempel Jimmy Åkos som är rasist och så räcker det med det Men då är man ju ganska genomkorkad om jag får... Det säger åt uttryck förta sammanhang då. Okej okay, för att det, alltså ja. man, man hållet man bevisar att man inte har något argument. Iomissjon kan gå fram till en person och kalla den personen för rasist. Men det <laughs> det, och då räcker mitt argument där tar slut så jag inte, såhär, mer, man, är såhär, ja, du kan ja. inte säga tänk dig mer så här. Men så här hör du. Ja. Jag ska okay. bara okej. De har börjat med Nej, du skulle göra så då. Du vet ju Winston Churchill gjorde en, en grej som heter segertecknet när man man sätter upp två fingrar du vet det där. VW va victory. Man har börjat med att mamma håller upp händerna nu. Man man vänder ryggen till mot Åkesson och så håller man upp händerna och visar liksom victory, segertecknet med två fingrar så här. Men liksom ja, de här så kallade de kallar oss för fascister också. Det gjorde ju kommunisterna i Sovjetunionens fiender, det var ju också fascister. Det där är ett gammalt kommunisttrick vet, då kallar sina motståndare för fascister, vet du. Han ja, var det inte Winston Churchill, det var någon annan, eh, som börjar med där. Noll läger och svart håvrad och LKP som sa att eh uh, är, är lite dålig på engelska just nu eftersom jag är förkyld symboliskt om jag hör. Så får ja. ja. det på jobbet. Ja. Jag kan vad säga så han sa så han såg det har översatts att de som det här sa han ju någon gång på 30-talet ja. eller i 40-talet att de ja. så det börjar på börjar på 40-talet att de som idag kallar sig för eh eller eh, eh antifascister kommer i framtiden att bli, bli benämnda som de riktiga fascisterna och eh, om jag översätter att du hör och eh, det innebär ju att om man överför det till den som handlar i Sverige nu för tid är eh, extremvänster, vålds vänster och även andra vänsteraktiga som till exempel Alder eh, vänster, vänsterkrafter som vänsterpartiet och Jonas Hultstedt skulle kunna ta förkrala ovanligt i Sverige tycker jag. Han har ju varit väldigt luddig. Ja, det är telefonen där, så det är lite gläppkontakt i den, men den funkar i förevänta Okej okay. Telefon Telefon Ja, jag hör, jag hör telefonen väldigt tydligt här Ja, okej okay. Nej, men om jag fortsätter hjälp till den, så hamnar ju i en ganska intressant situation, speciellt den senaste veckan här pågöra talar om de här demokratiska och våldsamma angrepp mot Sverigedemokraternas möten här i år i Sverige och han har ju faktiskt gått ut i veckan jag tror det var igår förresten det med och sa att han tar avstånd ifrån sitt eget ungdomsförbund speciellt därför att det handlar är har du Jag bara ta på jag måste testa min telefon lite innan. Ja. Jag kan prata på jag måste testa min telefon adapter lite grann kontakt på den kan alltså. <laughs> okej okay, okej okay, det låter inte så bra det här men okej okay, jag fortsätter då då. Eh uh, nej han hade ju i alla fall då gått ut och tagit saker att 12 årso från citerat ungdomsförbund då på hela de här våldsamheterna i Göteborg där som arrangeras av de, de upplands och det är intressant men samtidigt så tänker jag, så vem han av berken det han säger eller, eller bara, är det bara en skull att så kallat årso som man säger för som det är våldet är du Ja och vad, som, vad som tycker du? Ja. fatta på kör kör du hörs har du fått ordning på Nej, ah, jag håller på. Jag jag håller på. Du kan prata på. Okej. Okay. Ah, ja, Nej, och då är det ju så här att det var ju som sagt på. Så det var att jag fick på. Du har ett telefon där så är det. Ja. Ja, har du fått? Du du du Du hörs hela tiden så att du, du kan köra på. Okej, då så får det vara i alla fall och så han har ju som sagt varit uttaget avstånd från sitt eget ungdomsförbund Vänsterpartiets. Vad låt tänker jag säga när jag läste här? Är det här ett ett sant avståndstagande eller är det så att han faktiskt inte menar det, men är tvungen att gå ut och säga det med tanke på att det är valår. Ja, jag tror faktiskt på rasismen då för att jag tror inte alls av mig över. Men åtminstone är han lite smartare än sin företrädare Lars Ohlsson som garanterat hade hyllat alla den av vänsterextrema terrorister till exempel Sverigedemokraterna. Man har han gjort tidigare också så är det är ingen hemlighet vart han står någonstans direkt han är ju ingen demokrat direkt skulle jag vilja säga. Åh An andra sidan, nej. Men i alla fall han Jonas Sjöstedt har ju en liten poäng där men samtidigt är det frågan om hur hur mycket han menar det egentligen. För att bara eh, andra sidan om man läser till exempel på Realistebok där så en artikel som publiceras igår där det står att ungvänster uppstolar uppsåla stöder Vågsvänstern så är det intressant att Eva Larckin då som vad står här så stöder Ungvänstern själva då större del utav Ungvänster tillhör Vågsvänstern. Och men Vågsvänsten och mellanstår det i det här fallet då eller till exempel de vill köra framåt och av och nu tydligen då så riskerar ett antal personer som stöder ja till exempel Nuvarande front då i Ungvänster och riskerar att de att bli utsluta. Ja det här är ju som sagt återigen att jag jag tror att de kommer bli utslutna men varför har man inte börjat agera till något vänsterparti tidigare varför är det så viktigt just nu? Jo därför att det är valår. Det är valår. Man vill visa våglarna att man tar att man tar, tar tar krafttag mot de här antidemokratiska krafterna och ja våldsamma krafterna samt så är ju Vänsterpartiet ett parti där man inte slänger ut vissa personer som har stött till exempel eller som har varit framträdande i forskningsassociation men bara slänger ut slänger ut andra och då är det lite konstigt och kan man inte vara så här seriös För är du det här Ann Ann Jonsson hette hon, hon i Västerås där åklagaren kräver hårdast straff för den här rättegången i Västerås de har ju gjort på med terror. Det var ju på TV också det där. Har du hört om att om att man kommer några domar i Västerås tingsrätt angående revolutionära fronten. Hon Ann hette hon Anna Jonsson va i Svenskarnas parti. Där. Hon har blivit utsatt. De filmar ju de här ligisterna hade ju filmat själva när de krossar rutorna och, och slängde in va, var det var ju mordbrand va? Ja, det var ju ganska upp bortat år. Det var ju på. Ja, jo, så, det såg jag så. Ja, nej. Det är ett fruktansvärt liv då nu efter i på andra spår. Dåns nyheter och, och även det i, i Sveriges radio där det var en invandrarredaktörerna kallad, som kallades funkade ut våran namn på förvalakåt jag hade Josef som frågade nazist och så. Ja, ja. Ja. Eh och så vad vad är så synda häls jag Jan Josef som frågade, det kan man ju tycka då. Och helt okej okay när man fråsar när han åsör det sånt liksom det var perfekt att svenskans danska musson som så har gjort. Man har ju kört på extremväts så vi fruktar så att det avbröt det var och det var så jävla dåligt var uh -huh. jag var inne och läste på torsdag och så stod det så åt till. Men då är det då det har skådat från frontsida av man påstår ju ungefär 50 liknande det var vad man inte kallade jag lyssnar på Facebook va? Ja, vad det även på deras deras egen hemsida då är så det går så att vad det heter. Det ska det ska de komma en dom snart i Västerås tingsrätt angående de här den här terrorismen de har hållt på med mot nationalisterna i Västerbanadova. Åklagare Ja. Man, det, ja, inför fatt över något på söderplatrå och så här så. Då. Men ja. Ja, det har ju inte så pass så där som man har ju som tidigare och det, det har man ju sett också tidigare och löst och gjort dem också och sett när när oss till exempel jag tog upp frågor angående det att man då visst att den Några två lovienska gästarbetare I Stockholm va? Ja, och då hette det då att orsak till att man gjorde det var att de var nazister Ja, okej, okay, hur vet <här> man det då? Jo, han visste på grund av att de hade en tröja Var eh, en dödskalle som symboliserar Totenkopf då Jaha <här> Ja, men tydligen så var det ju så här att det var inte alls eh, En Totenkopf, eller väntas att det, det symboliserar inte Totenkopf Dödskalle i det landet de kommer från det Och symboliserar någonting helt annat där <här> Ja, ja Och eh, men det är klart att då, då ja Men eh, uppenbarligen så är det så Men det spelar ingen roll om de var nazister där inne De var utländiga ja. Och för utländiga får ju vänster extremisterna bry sig om Och Utländska gästarbetare va, eller? Ja det var det, det var slovenska gästarbetare Asså, okej okay. Så bry sig om, men istället så ger man sig på dem Ja Det är ju inte första honom som vänster extremisterna kallade vänster Ja Vänster antirasister Och hett sig på utländiga Man ska ju se, jag kommer jag ihåg det här 2001 eller 2002 i Göteborg där de förstörde nästan hela avdelningen. Ja. Det är ju man misshandlade invandrare, slog sönder asbutiker och så vidare. Vad heter han som blev skjuten i, i ryggen där? I, idioten. Ja, han kastade ju sin sista sten och sen så han fick han ju en kula i ryggen alltså. Ja, men så, och man lokasser så då får ju skjuta <laughs> för död. Jo ja, men vad hade de, alltså det är ju något polis som låter sig förbry göra så hon kostar sig avrollen. Jag tror att det är en mycket allvarlig sak faktiskt. Julia Kronlid är en riktig folkförrädare. Det finns en film, vilken adress har du på internet nu då? Hon har ett möte med sionister i i Sverige hör du. Där de dikterar hur Sverigedemokraterna ska ska arbeta för sionismens framsteg i Sverige. Eh sionistisk mm. dialog. Sionistisk mm. dialog heter det organisationen. Man de finns på Facebook där. Ja, jag känner till dig att jag har varit inne och kollat litegrann på det jag, jag, jag håller med, jag tycker det är ganska fel Det är lika ståligt som, ah, som hon skulle ha eh, om, eh, om, om, om någon vänsterpartist Har någon samarbete med Bussime För att ta över Sverige då. Jag misstänker de att det finns Zionister som ligger bakom Och finansierar Sverigedemokraterna numera Men det går inte att bevisa, men det är min misstanke va? Det, det går nog de inte eller kan vara lite sur. Men jag förstår ju det väl. Jag förstår inte ens liksom, vad har SD med sionister att göra. Ja, det är ju så gör att Jag eh, kan inte fatta. Det det står och skriker sionist utan vad man, man vet vad det betyder. Men det är ju så här att eh, enligt vad ska jag säga, är det seriöst eller vetenskapligt eller ja, shadowlands ja. så betyder ju Ivan Silivsoybaum eh Israel det ska ju judisk nationalism. Ja, jo. Så som du säger det är ju formen av nationalism, den tror de på att man är judev eller Israelvian då. Det finns ju judar som inte tror på några religioner överhuvudtaget va. Det finns alla typer utav utav judar alltså men det finns ju extrema judar och och nu vill ju PLO och Hamas och ha en gemensam regering vet och då ligger de här de här förhandlingarna ligger nere och man bygger ut de här bosättningarna ännu mer men man bygger också en mur också ju. Ja. En en e ja, den här muren. Också, vill alltid närshalliskt reboots åt Israel. Ja, jo det, det det finns ju för alla judare inte för. Det, det finns någon konstig grupp. Det liksom på den andra sidan på den palestinska sidan så finns det ju politiker som anser att Det, det finns det någon dåligt. Ja. på palestinyr som anser att Israel ska bort i dålut. Vi röster på på den andra sidan finns många israelers som anser att Palestina ska bort. Ja, tyvärr så har den här korrupta eh, palestinska ledaren ju att han kommer aldrig någonsin att erkänna Israel och då är det ju kört. Det går aldrig att få Jag jag. Nej, PLOs ledare som är kor korrumperad, vänta nu Han säger såhär, han, han, han kommer aldrig att erkänna den israeliska staten Och då är det ju kört, det kan inte bli två stater om de inte går halvvägs Alltså Israel måste gå halva vägen och PLO måste gå halva vägen För att kunna komma överens i någonting, det är ju fastlåsta lägen Det är ju kört för de här folken och Har du sett de här bilderna? Ja, vänta nu, det här Vi kan du börja ta jobben det är en, det är en paraplyorganisation alltså och och fatta i deras politiska partier. Okej, okej, då då går. Det finns okay, okay. att det. det finns ett det finns ett, ett, ett radiouppdrag. Det, det, det finns det finns ett radioprogram radiop i Halmstad som heter om du söker så här svensk direkt demokrati Halmstad alltså svensk D direkt demokrati Halmstad sök på det. Svensk direkt demokrati Halmstad. Det är ett radioprogram. Det är mycket hemska hemsida faktiskt där man visar bilder på döda småbarn palestinska barn och de de är det de är blod och och, och helvetet alltså de bilder, det rusiga bilder vet det. du. Det är sidor de kan man bara säga. Ja, det det det, det. Radioislam hade ju när när de sändningar i Stockholm. Den här den här killen tar upp det här det här problemet alltså med Palestina. Det är ju världens största fängelse till att börja med. Och jag var med Svetlana också. Jag tog upp en sak här. Ni ser det Kennix var ju med förra förra äh, lördagen. Liten, här, vänta, vänta. Kille, jag förlyser att jag skrev och behöver den här ja, mammas förbisande recors. Ja, Carls tripal wordpress.com. WordPress och den ja, i du var Matro också. Ja. Va? Du ligger på Matro också så sa jag. Du har en Matroblogg. Eh, äh, ja, den stod där också på Wordpress, fast jag skrev om det litegrann, jag var ganska förspannad när jag skrev det på Metro Bromhus, jag skrev det lite mer seriöst på, på Wordpress, och för någon som vill läsa vilket, ja. så heter den så mycket, kvinna grovt misshandlar framför sin son av vänsterreks i, i minst under Jimmy Åkessons besök i Karlstad igår, den där är formligt torsdags som tilläggs, ja. ja, och här, eh, dagen efter jag skrev det så såg jag att det inlägget var uppe i, nu är det nog uppe i cirka 500 visningar Och det är ganska mycket tycker jag. Eh jag länkar inte till så många sidor men jag jag har laddat ut inlägget på lite olika ställen och det är uppe i så pass mycket så nu kan du kan fortsätta. Ja, vad jag värstliga säga nu då vad var det jag prata om egentligen är, men med Julia Kronlid från Öster har haft möten i sionistisk dialog. Det är ju helt sjukt va. Jag tycker det är ja, helt jag tycker inte fel tycker jag faktiskt att ja. vara så. Det det är ju inte så sjukt då. Eh vad ska man säga ass all lite för vad ska man säga eh israelvänliga lite för man säger så ljudvänliga för att det ska vara bra för partiet tycker jag men å andra sidan så måste man alltså även inte förbeslida mer så måste man ju å för någonting annat då. Och bara se så. Ja, och sen har vi det här med Breberg mot rasist. Ja, absolut ja, precis, precis, jag skriver faktiskt en kommentar till till till de andra sidor som uh, brevvämt mot rasismfall där har skrivit att tyckt att uh, ni ni som är som vågar dela ut eh ja i huvudsak hela att gäst i de blev de få sparken aldrig. Vad som kommer tanken på. Då blir inte de är inte de är, de är påt det ska vara lika fyra om de bara slutade att, del att våga dela ut parti två uh, fyra för socialdemokrater och andra partier va. Är kommunisttidningar som flammade och, och, och... och, och då blev de borttagna naturligtvis. Ja en, en brevbärg vet du ska ju alltså inte ha åsikter om den han ska ju utföra sitt handels hon ska utföra sitt arbete Ja absolut de ska inte de är ju politiker så har åsikter liksom bra man har ja, gjort det var liksom att man protestera och, och Det går bra och och och det, och ja. det går bra att det går bra de gör hon vill att det är fel också Det går bra att hela ut de här de här röda tidningarna som heter Flamman och heter de här Flamman och de här och, och, och pro proletariatet till exempel va har ja, det ju Ja jag vet det hör Karlsjöpartiet då får få säga som feministiskt initiativ som var tydligt försök att skopa någon sorts tredje kör så jag skriver en kommentar någonstans senare om då. Eh han ja. för sig det parti det Gudskivan står över evolutionen där var frågor och då är jag aldrig full tredje kör. Men kommunisttidningar går bra att dela ut och kommunismen har kanske mördat ungefär 150 miljoner människor alltså men när det gäller hela Sovjet och Kina hur hur de döda människor de de har svält i de arbetslägren död där va. Ja. Det är ju ännu värre än, alltså det går bra att dela ut Och hur fort så röstade några i EU och ser det första skicket? Ja, jag fick alltså jag har ju rivit sönder röstkortet och så fick jag det här som det stod då samhällsinformation till alla hushåll står det. Ja. Och i den där Ja, och i i den där stora grejen då så var det då så kuvert från SD va. Ja, när jag fick det då stora samhällsinformation och då fick jag ju kuvert och det var det motså ja, det det det orsaks. Ja just det, det var en bild på Ivo Åkersson tror jag. Ja, det ska komma så en ganska stor äh, grej här så, som som är som är gjord äh, av fyra blad utav. Jag har det här så det är så så här postnord står det. I, det är alltså vi, vitt med blå text kan man säga. Och postmärket Postnord så står det så här. Samhällsinformation till alla hushåll i hela Sverige då. Och i de här den här stora grejen så så låg det ett kuvert från SD inför äh, EU-valet alltså. Det gäller till alla hushåll i hela Sverige. Över hela ända upp till gränsen upp till Norr och Ryssland uppe Trä träsmarkerna. De säger att man får stå på schysst att kan säga att man röstar på, på det kuvert som jag fick ut av Öster och stod faktiskt själv. Folkets röst i riksdagen står det. Och så går bak Syd och så på Fransönder och ska ja, nu är det som driver vad står som sitter med röst ja det kan vara i valet till att rösta SEU i valet till EU. De vill ha... Alltså, ja. De, de vill ha ny folk... Nej, de vill ha en ny folk om röstning om EU och det måste jag säga. Det är ju ganska bra, men det kommer det inte bli. Det kommer inte bli någon ny folk om röstning om EU. På andra sidan så är det bra att SEU ställer upp i EU-valet. Jag bara hoppas att svenska lastpartierna ja. också. Jag tycker det vore bra. Det är ganska bra punkter egentligen men nu har jag ju rivit sönder mitt röstkort så det går ju liksom inte att hålla på och tjafsa nu, utan nu, nu blir det ingen röstning den här gången i alla fall men det, det är i september blir det Ja jag har ju bestämt att eller jag ska rösta i valet men jag kommer nog inte kunna rösta den 25 maj då jag ska förtidsrösta så igen. Aha. Jag håller i stanat så då är ju så gör att jag inte jag kommer kunna rösta då har jag också att berättelåt programlinjen så ska jag att de person som anklagar oss ifrån vårt rasistiska parti och man har dem enslistiskt rasistiskt in i fria val så jag tror inte det för jag står till exempel så här, nej till Europas förenta stater vad är det för ett rasistiskt bred bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden särskilt gr gränsskydd eh bevara svensk djurskyddet och så vidare eh uh, vad är det att man så fruktar att vara rasistisk med sån men förslår jag förstår inte det lite. Ja men det finns inget parti i Sveriges riksdag som har så många invandrare som representerar partiet som SD har. Och hur många är invandrare som röstar på SD då? Det, det går väl, det inte ihop. Du, det beror på vart du låter på till och själva så så. Men det är faktiskt så här att det, det, han kom till den stad där det var en representant för Öster som hade invandrarbakgrund från Iran tror jag. Han hoppade av och sa att han han eh, trodde att Öster var ett bra parti men det visade sig att de de trycker ner honom som invandrare så att tyder det så att de här invandrarna trycks ner ut ur utav de här lokala Öste eh, grupperna så det är det är ju inte bra faktiskt. Ja jag vet. Ju då det hon då Jonas på en av stadarnas redaktortrapport Assyrasar eller något till Nej det här var det här var nanna det var uh, Åkesson kom någonstans dessutom är finns det finns en politisk redaktör vette på Arbetsbladet som heter Janne Vänberg och hon säger så här att det är helt okej okay, alltså att att inte att attackera Åkesson men men men, men tjoa och blåsa i visselpipor och, och det ska det är, det är naturligtvis inte okej okay. det också det Nej Nej, nej. Vadå säger du? Varför var så goda personliga ordas i varför går de dit då? Varför går de dit? Det är väl bara så ni sjuts in såna helt bara. Ja, och det här med motdemonstrationer, alltså det är ju det är ju bara det är ju inte demokratiskt heller. Låt varje grupp ha sitt möte. Ja, åt det förkastas ingen, det var bra bomber på polisen. Men det var faniskt Göteborg var sånt oväsen och allting och, och han var ju han han han fick ju avbryta talet i Göteborg helt va. Ja, men äh, det länge lever Torsby på de punkterna. Jag bjöd dem inte göra det. Men du du du Carp Carpstipan, Carp, det måste vara så här att de här de, man ser så här, det här ska se ut som att det är göteborgare som som protesterar, men de flesta som står och skriker i Göteborg, det är tillresta grupper. Ja, då första bodde inte gjort. Det. Nej, nej, nej. Det är därför det ska se ut som att det är som att de, att representera Göteborgarna va. Ja. Men det stämmer e inte, vet du. Jag har läst till när vi har inte förlöst, när man fick dens nyheter igår. Eh jag så ser om jag kan leta upp någon sån så. Jag tror inte jag kan. Det väl det stod att motdemonstrationer kan störas det. Och då menar man på det då att den artikelförfattaren menar på det att Öster framställs som ett offer, men det är inte frågan om att vara offer. Okej. Okay. Eh uh, okej. Okay då ska man överföra hela på ett annat plån låt oss säga att en person som är moderat stod och gör det klart för Moderaternas samlingspartiet eller moderatrarna. Och så blir den personen fåren sten i huvudet. Är är den personen vad eller har den personen organiserat det hela själv? Det finns ju till och med så kallade antirassist, som påstår att vissa Sverigedemokrater betalar eh så kallade antirassist, den det i alla fall förkastas sten på partiets medlemmar. Uh, det där är det ju så taget i luften så det är fullständigt absurt är Inte ens jag skulle kunna hitta det på <skratt> Jag tror att det ringer här Nej ah, jag har testat bara telefonen Jag kan gå in på en kanal bara Men eh, jag ska dra ut den lite Det är mycket kablar här att, eh, ja, ska... Men det är som han den där uh, Han är sörjlig på planen Som fick ett hankors i vissa till fannan Och han, han påstod så att han uh, Då var det flå som påstod att han hade gjort själv Och så testa en liten grej En liten grej Tack Nåde lovar det får väldigt... låta nu här. Vänta. Har du telefonen och och jag vill stassa. Du hör väl du hör väl det här Ja, det är ju så pass så där. Ja, det är ju inte så den latinerna så att jag har gjort en liten eh, stolpar grej här så. Då. Det är, det är få det är få invandrare som röstar och då lägger de ut miljo, mil, miljoner i de här förorten liksom att på olika språk tror jag att det där va. Och det är ju likad det är likadant varenda val och efter valet ser jag sen ja, det blev lite bättre blev det men det är ändå mycket lågt valdeltagande bland invandrarna i förorten va. Och dessutom bland jag tror, att jag, jag tror inte att det stämmer det. Det är en sån syska nivå som säger att det är Infanter som inte är så, inte så bra på svenska Nej just det och då, då delar de utbyter på olika språk och sånt Och det hjälper inte, det blir lite högre i siffror de, de, de gör ju mätning på det där hur kan, de mäta, hur kan de mäta Hur kan man mäta Hur kan man mäta hur kan man hur, man hur, ja, men, man hur kan man ju jag men jag ska inte göra det så här hur kan man med hur kan man göra mating på det det är ju hemligt man kan ju inte se bakom ett skynke vem som lägger en valsedel nu och det går ju inte att kolla hur har ni inte då ta reda på eller hur, hur, hur det går, man går till? det till vad vad rusar på vad ja. är infusions sjukhus jag kör köp så på flöst upp så eh jag delar med sig då och kör köp det kan man så inte att jag ska göra nej men har du några fakturor för något går tror jag. Jag var är så varlist jag invandrare och eh, så kom fram till någon buss konstigt och så frågade ledaren i det här jäkligt dåliga svanska jäkligt var rostar du på? Jaha. Och så så hade jag jag ja, jag är svärd i fot då så. Jaha. Och gå hit process då hade det ingenting och vi kör ivan egentligen då. Eh och ska jag pratar väl ja. om det där och jag såg att det nog var vad hade han vad hade ranken killen då göra med vår rössan här precis vad han gick till att göra på det som var. Man är ju också vad ser på Berlin då sen skulle viktigt eller, eller något typ utan det finns ju många personer som tror att invandrarfolkgrupp också. Eh det är de uttryckligen. Men man oavsett när det kommer från andra delar utav världen som kommer hit utifrån Sverige eller oavsett på de här filmerna när de det så då var det något förting. Svenskar, ja vi har väl hörr du vi har vi, har ju såna ja. inte slott att göra med vilken person som röstar på val. Ja. Eh det har man inte. Och då har man inte ens att göra med när man står bakom den här skylten. Sambara en enda personen som har någonting på rössa för. Så om du går dit med och röstar då vill du riva sönder ditt röstkort då väl. Vad vill du riva sönder ditt röstkort eller på köket eller inga andra på alls. Du bara Liksom, vad, har du att göra med vad du fick språka på rösten på det allra de det talet. Nej, hur kallar man detta ett lågt valdeltagande bland invandrare då? De måste ju de måste ställa frågor så här, röstar du så så liksom. Ja, då då då håller hon för goden och göra med att uh, jag brukar jag brukar tänka så då fördila på det där bygge, oavsett när det har öppnat sig eller vad det gäller till. Jag tror att det är så att eh jag tror att man ryggrut och båfå och och kollar upp saker och ting och så bildar man sig en uppfattning. För man kan ju aldrig vara 100 jag... säker. Ja, liksom det brukar det att du Säga av ett lågt våld i tågar Men inte bara för det vet man inte Nej Man kan få en fingervisning åppen där. Känner ni till de här känner ni till de här problemen som har varit i flera år nu med att alltså invandrarföreningarna i Stockholms förorter de de de ljuger om antalet medlemmar vet ni så att de får ett jäkla massa bidrag som inte stämmer så kommer de upp till det här. Eh det var en massa påhittade namn och allting så de drog, drog in de får ju lokaler och allting vet ni då drog in Stockholms kommun drog in eh, bidrag till de här föreningarna ute ute i hus på allting. De hade ju de hade ju bluffat. De var inte alls så många medlemmar som de hade som de hade påstått i de, i de här papperna va. Det det var en fakeat, vet du? Ja, Va? Men det, men det är ju det jag menar till exempel, man kan med säkerhet säga att jag har tio och så många invandrar och röstar på det och det uh, Och, och uh, ja, och lite annat också, så att det, det blir ju väldigt väldigt Ja alltså det, man, man är tvungen att bilda sig en uppfattning på något sätt och då gör man det Okej. Känner ni till med polisinsatsen som pågår just nu vid det hus på Rinkeby och liknande operation Phoenix heter det då va? Att man har alltså namn, personnummer exakt på. Man ska välja ut nu 30 stycken. Det är säkert ett hundratal grovkriminella där ute och man har valt ut ungefär 30 personer. Man kommer ha en liksom man kommer ha telefonavlyssning på utav dem och civila poliser kommer spana. Man kommer liksom ha noll tolerans mot minsta illa grej och någon snattar och åker av in. Men vänta nu, då kommer liksom hålla koll på de här killarna så att de bevakar dem och så fort de ser dem de kommer liksom ha en situation och se om de om de har någon knark på sig så att de kan, så kan de, de kan ta dem för någonting va. Och då kör en bil till exempel så kollar man bilen och körförbud och så vidare. De har ju de vet, de vet vilka de vet ju vilka de är, vet du. Och det är de som står för de här brotten. Alla ute i husbitar till exempel är ju inte bratslingar utan det är en en en viss klientel alltså med främst killar i det alltså. Ja men jag tror att det blir blir brott. Jag har tryckt upp på någon från förort eller rättare sagt, nej det var kanske inte man det är en viss typ av av en viss typ av brottslingar som som vi går ner brottsliga på såna här ställer. och eh vart de, de ja råd, Hörru, det, du, allt, de det, dödade då går vi ju ihop Det var det var två invandrarmän i en trättstuga tror jag, visst det var sådär som som började bråka och den ena högg med kniv i hel den andre och det var barn som lekte i närheten och såg det där i utav akalla var det va Man skulle ju komma ihåg om en tor på hus villade jag fast att på torhuset som liksom Ja. Ja. när ja. de där vidra brottsagons som Jens att det var 400 personer, det var 400 anmälningar kom in. Inte en enda anmälan gick till rättegång. Det var en det var glas, Ja, det var en de det var en kille som dömdes till våldsamt upplopp och sånt, men det är alltså Ja. Ja. Ja, 400. Personer. Ja, ja. Vad säger det då? Jorda säger att ja, tio så här ser att vi försöker på på relationer och det här att det är politiskt korrekt att försöka mörklägga vilka som begår de här brotten. Istället blir var, var vissa personer varåt representanter för för aftonblålandet eller vad då påstå att det var svenskar som hade gjort de här godset. Men då vill det återigen. Det som du var inne på det här att eh ja det finns ju ja invandrare och alla svenskar vilket inte gör att det är uppfordrande lika gärna var invandrare som har begått de här brotten. Nej, det finns inga svenskar. Ja, några halva säger. Fysiska svenskar vi har alla invandrar vi är invandrar vi är inlandsis här liksom från början men vi har ju kommit någonstans ifrån då vi gjort det, det fanns inga folk här från början nu pratar vi långt tillbaks i tiden. Här var ju inlandsis. Jag ska jag ska givande till Sverige började redan för 15 miljoner år sedan tillbaka i tiden och var, var ganska erotiskt. Där kom vi ifrån då vet jag. Har känner du till det? Var kom vi ifrån? Alltså, det är olika där. En, en del säger det att att vi att att alla komifrån Afrika och Nej. och Nej, uh, skulle stå ha villor be, be, eller där eller vad såna stora kontinenter panna niga eller vad det heter är det jag tror inte ens svårt på. Vi hade vi hade två stammar i Sverige, goter och svear och goter alltså det är götar då götar land och var mörkare vet och svearna var ju ljusare så att säga. Det det det vet vi då. Fast det ganska absurt och att tro att alla människor komifrån ofruktade. Jag talar inte om hud hud, jag talar inte om hudfärg utan att äh, ja, goterna var lite mer mörkhorriga och, och och svearna var mer blonda blåögda så att säga vad jag kände. Och så var det så så en enhetsrike till ett rike så jag, men Sverige hette väl Svejd från början va. Gamla Sverige hette Svejdjon. Jo, inte alls försöker. På. Jo, det det har jag. jag det. Jo, jag jag kan hissa betta nu. Sverige hette Svejdjon. Vänta nu. Språket i hade var någon slags blandning mellan isländska. Alltså du vet isländska är ju svårt alltså men det är liksom urspråket någonstans lite grann isländska som det var det vi talade i i det begynnning så att säga. Uh problemet då när vi är ja. i samhör. Ja. Du kan vara ute med telefondubbeltet på Amatour för att det skulle vara intressant var, om någon skulle ringa in då och, och säga sin åsikt om det som det kommer. Men när klockan blir 18:00 vet jag så är vi ute på Stockholms närradio också 88 mega här. Så jag har kopplat in en liten ljudväxel här så att jag kan bara skifta kanal så hör jag vad som pågår på 88 så att jag kommer säga till dig när vi är ute på 88 också. Vi känner, vi har en samsändning då med Stockholms närradio mellan 18:00 till 18:30 när det blir. Så att du kan prata på och sen säga när jag hörde pratar på 88 MHz i Stockholm och säger att hela att nu är vi ute på Stockholmsnälla dig också. Ja. Då kan ju åkt. Vad är det hur hur var hur var det, hur, hur var det där spelningen med det där gruppen? Vad heter gruppen nu igen? Gruppen heter Hydro. Ja, men de är ju från och, är från Norrbefolk Värmlande ju. Ja. Ja. Värmlandsrika. Ja, jag har några nu är låt. Jag har några låtar med dem. Ja, de är väldigt då faktiskt. Eh. Uh, eh. Uh, ja. ja, vad ska jag vad ska jag då det det så sjö bra vilka de är. Ja. Det var en tjej som sjunger bara. Ja, eh Alexander i Industrum. Ja, va, vad va, va, har de gjort? Två plattor eller nåt sånt. Eh, två. Två eller tre har de gjort. Ja, de är, de de... är på gång med en ny platta. Ja, jag har jag har några låtar som jag hämtat från Youtube. Ja. Så att de är, de är schöna faktiskt. Ja, då resocerade ja. de spelar på calvesupaords.com då. Och Ultimate äh. Ultimate Ultimate har gjort tre nya låtar så att jag eh, är sakten på säker så kommer eh, de här det ska vara 15 låtar på den sista plattan och nu har de gjort tre nya igen så att jag vet inte hur många låtar som är klara nu. Ja, den är snart klar alltså. Ja, de har gjort tre till nu men det är kanske några kvar vet du. De, de, de, vill, de vill inte de vill inte dö vill inte stressa fram den sista plattan utan det skulle bli mycket bra istället. Jag ska väl också ja. rätta en grej där, jag hade ju inte fel när jag såg att Peter Funk hade dött i en hjärta Men det stämmer inte, han hade dött i en, en byggnads-olycka Ja, så var det Hallå? Ja, du är ute så Jag såg det, du, du hade ju då varit ett polisändare på svenskarnas parti igen ja. Nej, nej nu, nu hör jag nästan ingenting här, det var väldigt dålig... ...hjälvtagning Hallå? Nu vet jag inte vad det var som hände riktigt där ja, det är någonting konstigt med den här telefonadaptorna idag. Det är någonting bra, Kanta. Är det... Är han... Du hör mig, va? Ja, jag hör dig. Men det var väldigt... Vad, Vad händer du? Ja, vi ska hålla på och jävla så här. Ja. Har vi någon glappkontakt nu? Är du kvar, Kanta? Du hör mig, va? Ja, jag förstår inte. Ja, kan jag stå? Åh... Jag är ju sjuk också, vet du, så att... Uh att undan han är kvar vet du. Ja, jag hörde han var lite svårt död men han var våkt men han försvann. Fast det är svårt att signal på bägge kanalerna här vet du. Ja. Det var väldigt och och Nej, jag gör så här att jag får göra teknisk koll på det här vid alla tillfällen och vi får, vi får tyvärr strunta i telefonen här för det håller på och jävlas och det jag orkar inte mer just nu utan vi är snart ute nu på Stockholms närradö. Vänta lite grann här. Ja. Ja, vi är ute alltså på Stockholms Närradio 88 MHz. Och eh tyvärr så får vi ta bort telefonadaptern här för den krånglar och jag får titta lite grann på det här vad det är som krånglar där. Eh det är alltså Janne Holms Sverige vakten med ansvarig i givare Gunnar Andersson och vi har det 17e maj så det är ju faktiskt någ är nationaldag. Vad har vi att säga om det här karpstrypan? Ja, grattis Sörjesson. Ja. Då då får vi så du fortsätter att säga det eller? Men det är ju alla här norska flaggen och sånt. Det är ju massor av fascister ute på gatan i Norge nu, eller är det inte det? Högerextremister och så vidare, är det inte det? Ja, ja, man påstår att det är det. Ja. Nej. Det säger det är ju bara helt enkelt du gör med några av de såna svohlkänsliga. Ja, inte, ja. Det Men det är så det är tydligt svart. Ja. Alla så klagar norska så bara rasister, nazister, vilket man vill då. Men ja. det ska säga vi är de som klagar dem än de som går ut på gatorna och och, och hylla Norge. Och sen får Aftonbladet med Martin Ågård i spänsel anklaga Norge för att vara en rasist i stället hur mycket de vill, va? Men det säger ja. han genom att han har ju som en norsk eh, redaktör på en norsk tidning anklagade Martin Ågård för att ha eh, sitt eget förbud uppkört i sitt eget rövvård. Han menar på det att han var en stor idiot helt enkelt. Och men det är ju ganska sjukt att man inte ska få hylla sitt, sitt land. Jag menar det är ingen som säger någonting om till exempel kurdiska invånare i Kurdistan vad är det för någonting för att Kurdistan finns det någonting som heter Kurdistan sitt eget heter det har Kurdarna bor ute i de här gränstrakterna alltså. Jo men det finns ju inget land som heter Kurdistan. Vad är det alltså om väl om det är en turk som går ut och hyllar Turkiets national och då är det ingen som säger någonting men om en svensk går ut och hyllar Sveriges nation, ja ja då de, blir det obehagliga de personer bra anklagelse för oh. rasistbrott på vilket åsikt den personen har. Och det finns ju många som säger att man ska ta bort så här slå dem för det är rasistiskt. Ja. Oh. Äh, det, det finns folk som säger det och då då säger jag själv okej okay, men men vad är det som är hela problemet? Eh uh, man liksom har inte så stora problem kan du väl ta för att flytta härifrån och det är som att Ja. Och man ska komma ihåg att det är inte invandrare som stör sig på. Såna nationer då utan det finns det det som önskar som gör det. Ja. Eh uh. Ja, när okay, jag då ursäktar mig till er radio där. Okej, ska jag ta upp lite igenom det där då. Som sa ni då har jag både delvis som det här som hade kollsa i Olstads. Vad det okej? Okay? Ja. Ja, eh det som det handlar om TV-steln då, det har jag handlar om i i innan vi kom ut på Stockholms gata och då att det, att det skedde en ganska grov misshandel utav en kvinna vid namn Isabella Eriksson eh på Karlstad torget i i i onsdas där hon tillsammans med sin 7-åriga son var och tittade på i Meåkersum och av och att då en, en invandra invandrar tjej då till Ricka Wenstriks till minst vid ett ja vid namn eh, eh ja vad det heter ty ja då då är lite svårt att uttala namnet Diar eller Dia eller nånting Dia bild eller <laughs> ja men i alla fall du du Diar Amirhetto Hodo eh gasa på den här eller Isabella Eriksson och grovt misshandla den och kalla den sjuårig och sånt för jävla horungar då. Och eh, detta då var realisten.se först med att ta upp i, i sent i onsdags kväll och även sa del pkommédia eh gått upp på det igår då men då heter det bland annat i tidig toalettpappersplasken bättre då som för övrigt ingen seriös manligör läser. Jag brukar säga så här att alltså för då citerar en kommentar på Facebook eh vill jag läsa lögnor så läser jag hela aftonbladet från andra sidan på aftonbladet måste man betala för lögnorna det behöver man inte bettro för det är ju gratis. -tidning. Så fick ni bettro lite reklam också eller vad man nu ska säga. I alla fall hon eller diar eller vad man nu ska kalla han eller vad hon heter. Hur heter det i alla fall? Han du då gått ut och gråta till halls då och hela på det att det var en stund pråta att det misshandlat och så vidare. Eh när det man kan slå fast med klart och tydlighet är ju det att till skillnad från från Hannus så kallade version då i i toalett pappersplasken bättre då. Eh så har Isabella Eriksson en ganska detalj detaljerad och ganska bra beskrivning på vad som hände den dagen i onsdags på onsdags i på Kastasholma medan eh Dias eh, beskrivningar är väldigt väldigt konstiga tycker jag. Tycker då beskrivningarna ser så jättebra. Eh hon har ju då väl hållit tiden på mellan på det att att eh den 33-åra mamma då inte alls eh, att han kom ju allvar det 20 år vad stod i boken för försona saker vad det 33-åra mamman låtsades. Jetzt på handen då. Men det här tror inte jag stämmer eftersom det finns ju sepo eh så är på folk då som som var vittne till misshandeln. Det finns även en del svensk diplomater, men det finns även en del vad ska man säga? männesker som bara var där för att lyssna på Jimmy Åkesson och se vad han säger och dessa personer var inte svensk diplomater. Och det finns ju eh ett eh, flera vittnen har ju sett det, min i alla fall minst tre vittnen hittills så kanske ännu fler som har kommit då. Jag vet inte jag har inte läst så mycket idag där, men i alla fall minst tre vittnen har sett eh Alfons då som som då tätte sig då vad bara sånheter har det så sett han hans mamma blir misshandlad då. Eh och den här invandertjejerna som har gjort som som har gjort det här kände sig kränkt över att hon har med och det var att då blev det uthängd den personuppgifter att folk har skrivit illa kommentarer till honom. men det är ju faktiskt så här att eh den här invandardkärjen tillhör ju uppenbarligen en typ av människor som enbart går på Sverigedemokraternas möte bara för att ställa till bråk, kasta sten, skrika som garnar och överrasta allt och alla för att ingen ska höra det som till exempel Jimmy Åkesson säger. Och då undrar jag så här, om dessa personer hatar Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna så fruktansvärt mycket för det är alldeles uppenbart att de gör det. Varför går de till sådana möter då? Det finns ett uttryck som heter eh man får bra utav att störa sig och detta kan väl stämma överens på vissa personer om de då måste på må fruktansvärd blås bra, bra utav att störa sig då går ju på de flesta såna här böter. Eh varför går det dit om man hatar ett parti så fruktas faktiskt mycket. Varför inte ignorera partiet? Och istället för att skrika rasist till höger och vänster så fort man så får någon säga någonting så polariserade personer kanske har lite mer fantasi i sin så kallade argumentation och kallade kalla till exempel Jimmie Åkesson för för idioter. Men det det kallar man aldrig i Wikforsen för utan de skriker inte rasister, nazist, band inte idiot, va? Alltså har de inte har de inte har kan de inte uttrycka sig reportare då tycker jag synd om dem. De kanske skulle ta och sitta på ett valcerat rum i fyrkantigt jag väcker istället om ni förstår vad jag. I alla fall då snackat om det och vi gå vidare då till det där då så ja, eh, båda har två invandrarkäll och oktradition perioder. Isabella har då anmält varavda försvinnander. Eh uh, och vi får vad ser utav det blir utav det här men det är ju så här också att det var ju fanns ju ett vittne som heter Opel Hassel som stod precis bakom Isabella när hon blev misshandlad och och uh, som är 100 säker att att mamma inte hade sagt eller gjort något så vad fel. Och där den här invandrar tjejen då den vänstrexriva invandrar tjejen som vi tillägnas då kallar Isabella så jävla horungr och så påstår invandrar tjejen att hon kände sig kränkt eh skulle vilja säga att det är en väldigt allvarlig grej utav ett litet sjuårig pojke tycker jag som inte har gjort något alls fel. Han följde jag med sin mamma och fick träffa Jimmy Åkesson. Sen har du skrivit smägnat med skit och dygnar och ljugner om om där Isabella Eriksson på Flashback vantat att vara dålig mamma, att hon misshandlar sitt barn eh och gör det också. Hur kan du veta någonting om det? Är i så fall vad om det har svågat eller eh och han att hon skulle rå att hennes barn skulle åka på Realpestryke och kanske till och med slaget segel. Alla vartatter för för bollrätt så sa på honom så vidare pojkarna så vidare i moder. Alltså när man skriver såna saker då då är man ja, finner inga ord för det. Alltså jag tycker att det är min sak vidare. Jag kan säga mycket och lyssna väl, men då kommer det förmodligen programmet att bli anmöt, så jag säger inget alls. och programmet så säger ingen till oss. Eh också det här då att att vi får väl se hur hur det blir utav det här men det är ju intressant att till exempel dagens nyheter väljer då att skriva då att det påstås att, att den här 33-åriga kvinnan har blivit misshandlad påstås att hennes son blev kallad för henne hårunder där påstås både på ena och andra. Däremot skriver man inte att det påstås så att att invandraren chegen har blivit misshandlad eller att det påstås att att hon har gjort något galet utan där står går man helt hål på hennes liv. Eh van när jag lände tidigt som möttor i vilken invala källa uthållas i så måste jag säga att det är mycket som inte stämmer med hennes piratesse som sagt. Och det är väl en utav de sakerna som Källens jävla ord handlar om ikväll. Nu vi går ut i Stockholms gator. Så nu har vi även tagit upp det här om det antidemokratiska initiativ brevbäraren inte vill dela ut eh EU eh EU vad heter det EUvalscella för SD med motiveringen att SD är rasistiskt parti. Äh, ändå är ju SD förmodligen det partiet i hela riksdagen som har flest invandrare i, i partiet, eller en av dem som har mest invandrare i partiet, och även att det är många invandrare som röstar på Sverigedemokraterna är dessa invandrare rasister, ja det får man väl tänka på lite grann själv jag själv kan ju säga att jag bor i ett distrikt i, i Sverige där bredbära verkligen är demokratiska, oavsett vad jag tycker om Sverigedemokraterna så fick jag faktiskt Sverigedemokraternas valsedande till EU-parlamentet och Jag satt och läste upp lite jag vad det står om det och det står bland annat att man ska bevara den svenska modellen på arbetsmarknaden, man ska stärka gränsskydd, bevara svensk jurskyddet men lite annat. Vad är det som är rasistiskt i det här? Ingenting egentligen. Men och jag ska väl också säga att jag har kommenterat på några sidor eh där jag skrev det här om att att att så att vad jag tycker och brebär som inte gör sitt jobb och borde få sparken, men det var verkan har varit lika fel om man hade stört att jag till att hela utreklag för till exempel socialdemokrater eller moderater och kommentarer blir naturligtvis borttång socialdemokraters varan sida man ska säga vilken sida det ska jag väl inte säga jag har blivit långklag för våra sist historiskt. Så rådde ju hålla lite så rådde ju hålla lite jam och grevtal med tom och böten. Det socialdemokraterna har blivit och ja, så det demokratiska mötet som har blivit försvårat utav våldsamma värst sexan det och sånt och så vidare som vi inte vet vad ordet demonstrera betyder. Deras ögon består ju av bara så stela och rop och jag skriker som en vanlig människa för att få stå på demokrati svarar partiet för alltså ju så. Och årligen sånt har ju fått i normala problem i veckan här. Det handlar ju tugla att göra Emila ögonen i alla fall ett så kallat avståndstagande läpparnas bekännelse när han säger att han tror att det fanns ett eget ungdomsförbud vad talar om vad som inträffade i Göteborg i tisdags eller åt tisdags tror jag då där där eh uh, vänster extrema motdemonstranter från Vux vänster kastade sten på Ivo Åkesson eller mot Ivo Åkesson och Anton Rostrom från sitt Ugndalsförbund. Jag jag tror personen inte alls att han tror Ugndalsförbundet sitt eller Ugvänster. Men att han måste säga det. Lars Oljans förtrare hade garanterat stöd den här Vänsterksemar tar nog. Även vänsterksemister har ju ska ja, så kallade demokratiska antirassistörer de har ju misshandlat invandrare i tron att de var rasister. Och så ska de skydda både kan få vissa delar. Det. det är ju det och då så fort. Ja. Det var lite Jansson. Kan du du ta upp några andra så åkorssjömisshot här som jag pratar om kanske? Ja. Jag gjorde lite stolpa här förut och jag får säga det att vi återkommer med telefonadaptern här för att vi har lite tekniskt problem med den men jag ska reda ut det vid ett annat tillfälle så att det, jag gjorde lite stolpa här till exempel SSL uh, tar inte bort öster uh, reklam i Stockholms tunnelbana Åkersund stoppar i Göteborg få unga i politiken lågt valdeltagande bland invandrare och ungdomar och eh uh, Sven uh, det finns inga det finns inga svenskar vi är alla invandrare Uh, och invandrare är svenskar Alltså det finns inga svenskar, vi är alla invandrare Men det finns inga invandrare heller för vi är alla svenskar Andra år så är alltså, det ingen ordning på någonting i det här i landet helt enkelt Motsäger sig fullt Ung Vänster i Gävle uppmanar till att störa SD-möte Och i Arbetarplanet så säger kommentarerna att det är helt odemokratiskt att förstöra ett möte ja. Jag hittade lite någon som stödde Ja, det stöd... är det ju också Ja Öngvällstors ordförande alltså i hon är bara 17 år gammal i Ävle uppmanar alla att komma dit och före massa oväsen för, blåsa i visselpipor och, och hålla på. Ja då borde ju om Jonas Sjöstedt verkligen mina allbold med Torsten ni får sitt ni får vänsterpartiets ungdomsförbund så då helt enkelt så tycker jag så att den personen får lämna sin post helt enkelt och av och avsäger sig alla sina politiska uppdrag för det är ju uppe på bollen en person en utav de många personer som till exempel studerar revolutionära fronten och av den sexkapitalisterna som faktiskt skadar Vänsterpartiet eh och jag tycker faktiskt att om de varken alltså som till exempel hon den andra den varken stöder så den, den här terrororganisationen så borde hon faktiskt avgå med med respekt för sitt eget parti. Jag tror vad knappast att alltså Stefan Löfven har ju sits, då har jag hamnat lite konstigt stur och har haft ett om det har gått till val han ska han stödja ska han stödja sig på ett terroristsympatiskt parti. Som är så väl ganska splittrat då i den frågan eller ska man söka samarbete med något annat? Jag menar Gudsförbjud om man ska söka samarbete med feministiska initiativ som för övrigt inte finns i riksdagen men som eh, där verkar gå bra för enligt vissa opinionsmätare är ett annat opinionsmät jag går lite avs på för dem. Men det är klart jag menar när de har en partiledare som som kräver att man ska skapa ett tredje skönden står grunden och skyddan över evolutionen då eller vad tror du att det är för någonting? Hon är hon är för detta för detta alkoholist. Ja, och k verkar ut och vara slutat dricka och tog det i flaskan på vårt öppna partiböte så var vi säkra. <laughs> eh och det är ju intressant det alltså jag tycker ju Gunnel Suebård var föregångare för nykterhetskontroller överhuvudtaget när hon när hon framträder i media och även på olika möten och så offentliga och där med varför är det ingen journalist som ställer henne frågan hur mycket dricker hur mycket har du druckit idag? Alltså det är ju ganska är ju en, en fråga i så fall om hon skulle få den så visar det ju det att personen Journalisten är ju dum om om han eller hon säger så här har du druckit en flaska whisky då. Jag menar man säger att hur mycket har du druckit då, då kanske man syftar på några liter vatten eller några liter öl eller så vidare. Vad det är ute säker på vad man syftar på, men det är ganska uppenbart att man får syfta på då i så. Jag vet en kul grej hörde du från 1980-talet då det var Sverigepartiet så ringde upp Lars Werner och vill ha med honom i, i på en intervju vi i, i när radion vet och sa han så här eh Sverigepartiet där hörde du jag talar inte med några fascister sa han aj men eh annarsidan så eh, ja det är det är intressant att just sann så där var tankar på vilket vänsterpartiet tog själva eh mellan åren 1939 och fram till 1900 nej mellan åren 1938 1939 fram till år 1941 eller 1942 så så var faktiskt vänsterpartiet ett nazistiskt parti Då vad då blir det en partiledare som stödde nazitysklands invasion utav Polen. Jaha. Ja, och då de, detta kan man läsa på en sida som heter Vänsterpartiets bruna historia. Jaha. Eh äh, och man söker på jag kommer inte ihåg vad vad länken heter men Aha. jag tror att ta reda på det får vara. Vad heter de som heter Nils Flyg också som blev nationalsocialist eller vad är det där? Han var kommunist och så bytte han sida. Nils Flygt han hette. Det känns som bara en person som då tänker på det här. Vad hette han? Jag söker på det här. Som du menar. Ja, det där har vi. Vänsterpartiets historia. En ja. artikel som beskriver en person som heter Samuel Seren. Och där står det så här som i övertäxt då så han kommunistledare som blev rasistledare och med kommunistpartiet försvarade nazistisk revolution och Danmark var det tydligt. Och där står också det juridiska hyllland Ståle Memera. Okej, jag kan ju då läsa här det partiet blev nazistiskt. Eh, uh, vad det står här. 1939 Molotov Ribbentrop pakten gick då så är det kommunistiska parti eller vad. Är under 2 år allierat med nazisttyskarna. Jaha, ja. Uh -huh. uh, ja, det står det <laughs> faktiskt. Det är inte uh, inte många som vi känner så vidare här. Eh, uh, idag är de då, idag är ett parti så kallat uttalat demokratiskt. Haha. Eh uh, eh uh, uh, ja, får väl tänka på oss ut om det är som partiets förre ledare Lars Olisorge i intervjun där fick frågan om vad han ansåg om, om vidheter som hade blivit gått utav utav ja utav Josef Stalin och så vidare han sa så här att jag har varit kommunist sedan 1979 och jag har aldrig förknippats kommunismen med vara sig folkvård diktatur eller förtryck okej okay, eh då då då symboliserade väl inte Adolf Hitlers diktatur heller då och Hermansson höllade ju då staden han dog i 1953. Men så många år senare så tog han ju helt avstånd ifrån det där. Man det var ja. ju det var ju ett faktum att han han var ju genial på alla områden sa han alltså 1953 när han stadien var död. Men sen många år senare så stod han ju helt avstånd från det där. Jo, ja, men det var nog ett han låg ett läppen och så bekännade sig han in så att han hade trampoliner nu mera så berömdt klaviuret. Eh och det finns ju kommers versioner som bekänner sig till kommunism eller något som anser att att de kommunistiska folkborna allra ytterst rubbar över huvudtåget det finns ju det som påstår att det är en stor bluff alltihop. Eh äh, och att det till och med finns en del kommunister, yngre kommunister i 20-årsåldern då som faktiskt på fullaste alvor tror och anser att det kommunistiska folkboet på hit ut utan den borgerliga regeringen. Eh äh, vad ska på säga Åbomsson inställning ja, alltså det finns mycket som händer hörr du och jag har ju lagt in mycket inlägg på min blog där som har hänt i veckan här. De mördar ju alltså, de blev, blev bråk i en tvättstuga i Åkalla mellan två invandrade män och <coughs> den ena invandrade mannen hugger el den andre och det var småbarn som, som lekte och såg det där så det var hemskt mitt på dagen. Ja, mitt. Ja, men man bråkar. Vad är bråkar bråka i en tvättstuga så hugger man el den andre mannen då med massa kniv hugger det är ju helt vansinnigt att hålla på så där. Ja. Är... Vad det det är du absolut. Eh uh, jag förstår inte hur man vilka inställningar man har då till till människors lika värde och man göra sång. Jag trodde man har då där inställning. Eh uh, däremot anser man väl förmodligen då att att det inte finns några mänskliga så vad samma värde människovärde som någon annan. Får inte bara uh, får ett inte bara exempel på det. Det är ju vänsterlexe vad det på så kallade då demonstranter. De tror att de är i alla fall själva då som som stör Sverigedemokraternas möte politiskt eh och de poserar som antidemokrater. Eh ett bra exempel på en sådan person har vi ju, det finns en public sin eller film som är publicerad på Youtube från Karlstad i Onstrast där det är en person som gör eh man kan tolka det som en Hitlerhälsning eh, rakt in i de kameran och den här personen är då så kallad antirassist lika vänster-extrem motdemonstrant och gör en gest som lätt kan tolkas som en Hitlerhälsning. Det är ju en person narcissist. Det är Rogers Kälsting alltså. Vänta nu. Eh kommunister har en knuten neve och kommunismen står Det finns det, det, det finns på Youtube faktiskt. Är det kommunist? Ja. Kommunisterna kör ju då med en knuten neve och kommunismen har kanske mördat 150 miljoner människor. Det är ingen som säger någonting om att man kör upp en en knuten neve i luften och och och och, och, och så här lever socialismen till exempel. Det är det är det är, det är ingen som reagerar då. Nej det är ungefär som det här om en person Går någonting med en bild på Josef Stalin på bröst Eller, eller kommunisterna har stora Förebilder Che Guevara Som nu var en, minst sagt En, en folkmordsherre om man säger så Och, och, och, och liksom Bika en massa indor och även Stalin Och även Mao Zedong då är det ingen som reagerar Men om de kommer med en bild på Adolf Hitler Då är det helt plötsligt den personen Nazist och allt var det uh, alltså, Men detta det har ju att göra Med vilket land vi har Vi har ju i Sverige ett land som som sedan 1968 har styrts utav utav vänstern om man så, så vill. Det skulle vara precis likadant om om landet tar styrts utav höger, då skulle vi ha en motsatta situation istället. Eh, så att eh, också ande faktum bara det faktum också att att många på en utav två Sveriges största dagstidningar nämligen Svenskt Expressen stödjer avfar debusschära fronter och så vidare att många utav de så kallade journalister har varit med på vålds eh manifestationer emot politiska motståndare som till exempel Sverigedemokraterna har faktiskt deltagit i det som kastas ner. Bra det säger väldigt, väldigt mycket vilket mediaklimat vi har i Sverige. Därför är det väldigt väldigt bra att det finns alternativmedia som till exempel realist.se, exploderat.info, opix.info, eh fria tid och så vidare.se som faktiskt och utgör ett motpol emot DSA rent ut sagt alltid demokratiska tidningar och och så det är klart att all media är ju på något sätt vinklad på olika sätt det finns ju inga medier som inte det stora frågan är bara hur mycket vinklad är den, och den här medierna och ja nu skulle jag hörde inte någon person som säger att till exempel Aftonbladet eh hör ju till utav de mest vinklade tidningarna i hela Sverige och det är kanske därför som Aftonbladet hela tiden tappa läsare har skulle resa på att för några år sedan så kan det ha varit ett tre år sedan ungefär så eh hade haft då blåst på på de senaste tre åren innan dess tappat hela 60 var det var 52 62 utav hela sillersans krets och fortsätter den utsöken åt den allt sig tyder på att den utvecklingen fortsätter så kommer i så fall aftonbladet få läggas ner som tidning och det är väl förvånande därför som har brev på med andra var är lögn dåligt och dåligt för man vill sälja. Och det är klart att den tidning som inte säljer några dubbar den tidning läggs ju så småningom ner. Man har ju ett bra exempel på att aftonbladet i det språksituationen har på något sparken eller många många medarbetare på aftonbladet har fått sparken på grund av att man måste spara pengar och vad innebär det ja det innebär att att aftonblå håller på och kommer in i en ekonomisk kris där man tar till vilka metoder svans för att för att aftonblåle bost fortsätta existera till och det är ju aldrig vårt aftonblå utan även svensk dagbord och även en varm länska tidig nya värmlands tid har sparkat fart på utav just dessa orsaker. Hallå Okej, ja vi har ungefär 5 minuter kvar. Jag måste avsluta så här om några minuter, men du kan köra lite till. Ja, tar upp nåt. Tycker du tycker eh intressant om det relaterat. Jag håller på och tjafs lite grann med telefonadaptern här, men men tar du får 3 minuter till. Sen måste jag komma in och lite information sen. Okej, okay, är det fortfarande kronkronabjuret eller eller? Jag kommer fixa det till nästa lördag. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad är hörs ordat lite ut? Nej, ja, det är telefonadaptern som är lite konstig, men jag ska reda ut det. Det är massa konstiga sladdar och trådar här som som ligger emot varandra så blir kortslutning. Ja. Okej. Okay. Ja, men då fortsatte jag väl här. Jag tycker som som som jag sa under intervju kom ut på Stockholmsråd då så tycker jag det skulle vara väldigt trevligt och farmfort intressant. Det är kul att ha sagt att någon person från är extremt alla voltsvänster eller någon person som är emot så är demokraterna överhuvudtaget oavsett vänster eller höger skulle kunna rigga in i programmet. Men all programlinan har ju faktiskt gått ut med ett telefonlabbet. Eh men om hon kallar Stanley när jag ska få personer som ringer in där emot så vet jag att många lyssnar på det här programmet. Särskilt eh vad jag vill att så lyssnar även den där personen som heter Isabella Isabella Eriksson som blev grovt pissad av i i i i kostar Ironstars och alltså så påkalla det då utav med vänsterseximmarna till. Eh lyssnar och gör det skickar en liten hälsning till Isabella och hennes sjuåriga son. Jag hoppas att ni mår bra och så vidare och att att den anmälan som du faktiskt har skickat in resulterar att den här tjejen som går så på dig och kränker din son utav bara hälsicke inte sagt, du sårar lite lätt och så där. Ja. Eh blir död och får skiftstraff. Jag hoppas det och hoppas det går bra. Hoppas det går bra så där då. Ja. Och... Fortsätter jag att jag lyssna på programmet också. Ja, ora, det får jag en 2 minuter till så måste jag komma in och göra en liten avslutning här och informera lite grann om föreningen. Ja, programmet fortsätter ju efter 18.30 här. Ja, jag är på Sverigekanalen ja, men det här är Stockholms nära ja. närodde där vi har en liten halvtimme också lördagar 18 till 18.30 här. Jag kan ju ju ja, och okay. ni är nästan vi fortsätter att lyssna på podden efter när Sandin står på Serod och slut kan lyssna på bildervia.radiokanalen.tk eller ja, men, eller gallarhonet.tk. Ja, det enda ni behöver göra ni som vill fortsätta lyssna är att gå in på noderna så får ni två hexider och starta spelobot alltså Waterstock. Ja jo, det det gör det ju. Ja, så det är bara att köra på så så örnryker om ni vill fortsätta lyssna och vi jobbar så att som gjorde vill eller vad. På vår adress är då kulturföreningen kulturföreningen Järdarhornet box 42021 126 12 i Stockholm och plus hierkontot är 6 634252-1. Och nu har ju sommarn kommit och vi har nors nationaldag också. Ja, då har vi ju så lägger lever Norge och Ja. och fan då var Norge för de våra sifser rasister på utan deras att dubbla sina snålbo och be för dem säger jag bara. Och ja, ansvarig utgivare Gunnar Andersson vill lämna nu snart Stockholms närradio nu klockan 18:30. Vi sänder alltså bara 18 till 18:30 på lördagar men på svenskkanalen.tk gallarhornet.tk så kör vi igång då varje lördag från 16:30. Du har ju inte med förra lördagen för det var ju kolla på de här Heidrun va. Ja ett rikaroppall som kommer i förväg man som jag tycker är väldigt bra och det var en ganska bra spel in utan på så typ uh... ja. Jag var ju några incidenter som fan, fast det ska vi inte ta upp i radio, då. men det bortser från det då så så var det ganska blå då. Startade runt klockan 23. Eh, ja, klockan 27 ungefär och höll på i ja, kommer inte ihåg lite tok, jag var inte timme eller någonting så där, jag minns inte exakt, då, men då var det några i alla fall. Ja, jag har ju och några låtar. Oj, skottat då. Ja, jag har några låtar, vet du. Ja. Det är kul att Aisha sjunger också. Ja, det... och väldigt blå sånger ska jag, liksom, ja. Eh, du har ju tagit du har ju tagit en käver på Tule också. Ja, eh han har ju framträtt på på vissa på vissa små spelare eh, och sist då ganska bra jag tycker överrås Åhrös. En låt heter Sverige och en heter nånting med media nånting mediadrevet något så där va. Ja, sen har de en en, en kille då som de med och sjunger i bandet också. Han ska komma till ro lite på när han heter Bika när han var från och han är också väldigt plågsomare. Men man har med för värmland va. Ja. Röda Orm finns ett ikar den här gruppen Röda Orm. De har gjort en sjön cover på Värmlandsvisan, vet du. Ja, jag vet inte, här de är nog lite lagda men ja. det finns konst med det folket som var väldigt plågsigt istället. För ja. som startades öendet av de som var med i Röda Orm. Ja. Eh han sjunger i folken, de är väldigt plåga kan jag säga. Det är Mikael ja. också. Sen så att vi fortsätter nu. Vi ska vi lämna ju Stockholmsnära och det här det är ju fördröjning så att säga så ja, så vi fortsätter då på vvv.svenskanalen på tk och vvv.jallaonline.tk och, och liksom ja. vi fortsätter lyssna på poddarna det bara att gå in på något utan att läsa två sidor så hör man på jammen direkt så man går in ja jag kommer ju reda ut det här med telefonadaptern vet för att det är sån glappkontaktansans men då får man liksom dra ut alla kablar och börja om från början så att säga och, och, och sätta ihop dem ja men det kan jag inte göra nu utan Förra lördagen var ju Nils Heredekannix medvetter då och han han beundrar ju verkligen Adolf Hitler alltså så att det är tokigt det där tycker jag alltså. Jag missade det. Var var det ett bra program eller var det, var det intressant? Jag missade. Men det är, hans, det, det är hans det är hans det är hans personliga åsikt alltså att det var så väldigt bra i Tyskland. Men det det skedde ju en del framsteg på det sociala området innan själva kriget började så så gjorde man ju många fram, många förbättringar för arbet, arbetarna. Ja. Eh uh, jo jag vet inte mycket om man, inte vilka han hör vitt tricka sig på Tiranlys fysosof inte på det är som sägs så är han ganska bortastast tycker jag att Olof inte var en bra person. Men det ska man inte inte säga att alla för att han är ju då med i Sverigedemokraterna alltså ja, men nej, du ja. han, han han berättade faktiskt en hemsk sak att att masterly inne är man manager på öpengata på dagtid med Malmö. Han hade en kusin vetet så blev nedslagen i Malmö på dagtid alltså och Men, han fick får jag bara tillägga det här att bara för att man tycker att till exempel Odofitt är bra så betyder det inte att hela partiet är nazistiskt. Det finns i Svenska Socialistpartiet samma ju i ditt egna utsar och samma var ju personer från både vänster och höger. Och ett utav de bästa exempel på att man har personer i partiet som är åt vänster eller någonting av stilen har varit i alla fall hon som nu blir eh, nationalist. Det är ju den gamle fackföreningsman som Jörgen Kroban så var en lång eh, erfarenhet inom fackföreningsrörelsen och som har gått ut med att han är en nationalist och fått fortsätta som förtroende ha fortfarande förtroendeuddrag för, för fackföreningsrörelsen. Och anledningen är att bara stöttat honom, han är ju mera pensionerad jag tror när jag 64 75 år och så där. Eh alltså ja nog så där men eh, han har ju fått förtroende hela tiden på grund utav att han är bra eh, bra fackföreningsledare eller fackföreningsman då och oavsett hans politiska ståndpunkter att han gör sitt jobb väldigt väl bra och eh ett parti som anklagats för nazistiskt i i så kallad politisk rekrytera historia har en sån person som vill ut och vara viktigaste representanter. Eh det är ju ett bra exempel på att när att partiet inte är nazistiskt ja, hur gör Vänerön som speciallärare vet du för jag jag kunde inte klara av de här stora klasserna som var på 70-talet. Det var jag så 32 elever i och jag satt ju längst bak, vet du, var ganska blyg va så att jag jag släp jag liksom hängde ju inte med så att säga utan jag fick gå i såna här utan hjälpklass som det hette då. Men vi var ju bara 15 stycken där och ett tag så hade jag då Vänerön och han blev så all ordförande i någonting som hette Narva förbundet som hedrade kolle 12:e varje år i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Men till slut så fick de mig inte komma in längre där. Ja, eh man där bråder på att Expo skiva massa lugn drön och uppmärksammad drön och på så att att tatter. Ja, att det och det och jag tycker jag den faktiskt så exporterat upp där som han det konst. Jag tror inte att de har gjort det. det var att de har satt upp en bildare nämligen Kristendemokratisk samling. De man bildade alltså KDS som det hette då på den tiden, Kristdemokratisk samling heter det då. Ja, oh. det var väl alls Hallsvälson. Vänta, vänta. Och då var det så att uh, man påstår att Werner Rörn och några andra gubbar då så att säga så var nationalerna försökte infiltrera det här nya partiet med att skriva ett nationellt parti och då blev de uteslutna sen. Ja, oh. har du oh. hört det där? Eh ja jag känner till organisationen som Björn Lund var ledare i ja. jag har varit jag hörde var förbjudet ju. Ja. ja Svea Karoliner och de åkte de åkte ja. över de åkte över till vad heter det där där, där Karltorf det var du vet den här orten. Tänker du på Fästing eller? Ja där borta i i, i ja. vad det är Fredri Frideksden eller? Vad är Ästland eller någonting där borta? De vaktade äh, de vaktade över dit ja. de de åkte båt över vet du, och, och och såg platserna. Ja. Det, här, det här kalabaliken i Bänder och vad det hette, det vette det där då. Ja. De här orterna. Så att de hedrade Karl XII helt enkelt. Och det var ett jäkla massa motdemonstranter och grejer utanför Idarholmskyrkan där. Alltså de hade ju fina ja, uniformer. Underf det var ju liksom att deras uppfattning om att partiet är, eller organisationen var det och det. Eh, alltså det är väl ingen person som skulle få för sig att anklava kungen för att vara rasist till exempel som jag Werner Rönn också menar professor Färjesål var i Stockholm då och skulle ha ett möte med Mark Pontaro med där och det här med om revisionismen alltså. Och då sa ju Werner Rönn i TV så här att att han har, han är han är professor i Frankrike och det var ju också den här Färjesål va. Eh, Johan Färjesål var ju anklagad då för att få en så kallad för inte så förnekare då på grund av ja. teorier om gaskammare men man är ju inte för inte så förnekare för att man påstår att att att, att Si och så många judar avrättas på grund av den och den här metoden Man är inte heller förriktelseförnekare om man säger att Det var många judar som dog Till exempel av Auschwitz på grund av sjukdomar och så vidare de här leg Det är man absolut inte Däremot är man naturligtvis en förriktelseförnekare Om man pratar om Auschwitz i de termerna Att inte en enda jude dog Det var så här Då att de, de, de flesta du, De flesta dog av sjukdomar till exempel Utan det är sjukt. Vad håller på att sorde? Jag tror var 20 20 miljoner tyskar som dödades. De fördrevs också sen när ryssarna kom vet. Du? Det hätt ingen som bryr sig om dem. Nej, och så det faktum att man tittar på tyskarnas egna filmer från den där tiden så är det ganska uppenbart att många hade dogg svält som orsakor till exempel för lite mat och dålig sjukdom och så vidare. Ja, det var sjukt de tysk försen gick va. Ja, och så nåt ja så att där där men det beror ju på vad vad Det var det var du. Det var då rå på det finns ju folk som anser att det här dom är gulågdelen de här som som fanns när de gjorde Stålens eh tidigt i Ryssland inte existerade överhuvudtaget att det inte do det. Det var en skylt vet du som sa så här Det var ju strunt på det. Det var en, en skylt i Polen som det stod så här någonstans om Abel sånt där. Stod så att här dog så och så många judar men desslut fick de ta bort den där skylten och sätta ner en skylt med mycket mycket lägre siffror så att liksom de har liksom överdrivit att säga antalet men det är så man måste se det. Ja, antalet är överdrivet alltså. Man pressade ju Israel, pressarna så Tyskland på enorma skadestånd efter andra världskriget fortfarande va. Vad, vad sa du? Tyskland? Så. Alltså Israel pressade Tyskland Israel, på, ja. Alltså de som fick lida så att säga Och överlevde så att säga De pressade ju på skadestånd från den tyska staten Det är ju enorma belopp Nej ja, det är ingen som har kommit på tanken Utan de som överlevde de kommunistiska garnenskapen I gula avläggen och, och även den som vill leda oss med Ingen som har kommit på att försöka stämma Den, i, den ryska staten för det här det borde, det borde man ju göra då också Hör du, Vad händer i Ukraina just nu då? Vet du det? Liksom är det bara en enda röra? Nej äh, ja, alltså det är ju det har ju varit i fortsätter då en hel del om Ukraina där. Det handlar ju en hel del grejer som gör att eh, det verkar som att det hela har tolut sett lite grann att det inte är så farligt längre på det utan det är inte sant riktigt utan det är ju lika fort Det är bara en enda röra. Det är ju tydligen min sak den ganska rejäl röra här så så uh. ja hör du det var och, och och det är så pass det är så pass mycket ryssar helt enkelt i de här östra områdena utav Ukraina så att uh, ukrainarna är ju i minoritet i östra Ukraina det är mest ryssar där ju. Ja, vårar där står ju, visste du det? Och så finns det väl ytterligare några såna här uh, vad heter de här lite lite minoritetsgrupper som är mycket mindre ryssarna är ju otroligt starka ju. Ja, eh uh. Ja, då kostill var var förra veckan så när det gick ut och deklarera allt Krim med vårten och så där. Ja, jag het ut och cykla. Ja, när det gäller, när jag när jag läker Krimvåt så att så, så fanns det tag tarer från början, men sen många hundratal år tillbaks så är det Ryssland som har haft Krim och sen var det ju då den här Nikita Krustjev som kom från Ukraina som mer eller mindre skänkte bort Krimhalvön till Ukraina, men det var ju så motståndarna för det här USSR eller vad det här hela Sovjetunionen hette. Så det var inte giltigt alltså. Så att egentligen ska väl Krim tillhöra tatarna eller åtminstone Ryssland. Det är sen många hundra år tillbaka. Ukraina har egentligen inte rätten att att äga så att säga Krimhalvön. Vad jag fattar i alla fall, det går ju att läsa historiska grejer på den här Wikipedia. Ja, hur Wikipedia heter, det, ska jag ska väl tillhöras men ja. jag är inte så där jätte förtroendefullt när jag läser Wikipedia, jag litar inte så där jätte mycket på det om jag kan säga att jag har hittat det med sökfel och bara jämför med andra källor som är bra mycket mer eh uh, eh fakta eller ja en en Wikipedia men nu ska man komma ihåg att jag pratar om svenska Wikipedia och inte amerikanska Wikipedia. Aha, amerikanska ja. Wikipedia är mycket mer uppgifts och mer trovärdig än svenska Wikipedia. Ja, motsatsen är att det finns ja. på svenska Wikipedia som stämmer också. Eh uh, jag kan ju nämna ett exempel på varför jag anser att att svenska Wikipedia inte är särskilt sakligt. Eh uh, jag gjorde ett test en, en, en, en liten litet test på bara inte intresserad tas på eller rätta satt ett eget test på våfån. Jag tror jag var 2008 jag gjorde jag testet. Jag vet inte hur det är då, men efter det här testet så har jag inte jag så där jättestora fåpp där till att verifiera så saker och köra. Jag valde på det på våfå ut tre ämnen. Eh det ena var våfå någonting som bara dyker upp i skallen, ena ända få djur, det andra var musik och det tredje var politik tror jag. Och bara minns att och jag bara sökte på våfå efter artiklar volut ja, på det måfå 30 artiklar i varje annons dessa tre. Och eh resultatet var ganska intressant. Eh som jag sa lollute på måfå användar lollig också beständ ut på måfå. Eh utan dessa 30 artiklar i varje varje annons utan dessa 30 så hittade jag i alla fall ja i vissa artiklar våra så byckes som ja lite över 10 saker fel kanske 12 13 stycken i vissa stycken våra eh så sex stycken men ungefär kanske 40 40 procent utav utav dessa artiklar. Eh uh, så hittade jag ja uh, 13 till sju sak fel. Och det är ju ganska allvarligt på tanke på att det skulle svenska wikipediar då tyckte jag på. Eh skulle vara en challa då, uh, då så så väl ganska tillförlitlig. Eh därefter det alltså har hantur så där jättehöga eh uh, vad ska man säga? ö vad vad heter det? Ja, du får ju tankar om Wikipedia, men däremot så har man ju naturligtvis hittat eh artiklar. Då flesta artiklar har många artiklar stämmer ju också, men jag skulle vilja säga att jag brukar kalla Wikipedia för en 50-50 källa. Alltså cirka 50 utav allt som står där stämmer och resten utav det, det blir över 50 stämmer inte så jättebra. Men det är det är min uppfattning. Andra kan se det på en annan uppfattning. Jag hade sagt en sak att ni som har Skype, va? ni kan ringa in här på Skype då. Andra namnet det är Dalagunnar. Jag håller på och fixar den här telefonadaptern här med kablarna. Dalagunnar. Om ni har Skype, ring in på Dalagunnar om ni har Skype, Dalagunnar. Ja, precis. Det går att lägga till. Eh det går att lägga till Karl. Nej, just det, Dalagunnar ska det vara, ja. Dalagunnar. Nu blev jag fel där. Ja, de har ju kastat, man har ju kastat fej vette på de här stora. Du vet ju de ser ut de här stora. Det är, det är speciella gubbar som sätter upp de här affischerna på på kvällarna i Stockholms tunnelbana. Det är så här klistriga gubbar med långa såna här borstar. Alltså det är, varje såna här affisch är uppdelad i, i flera bitar alltså. Det är ju ja, en, det de är de är ju, Ja, men man kan ju fortfarande se texterna. Det mesta kan man ju se fortfarande efter att fejna träffat ju. Och ja, det är ju ganska löjligt att hålla på att kasta färgen. Ja, det är menar, sjukt, det är sjukt. Man kan ju jag skälla så på ett demokratiskt sätt istället. Det är ju inte så särskilt demokratiskt våld att springa ut och kasta för all. Kan man väl likena lite ironiskt uttrycksliga brandbomber också då. Men är förmodligen folk som har gjort det också. Jag menar det är ju inte så särskilt svårt att tillverka bomber till exempel. Eh man kan söka på internet och man hittar ju sidor där det står om hur man tillverkar bomber. Och nu pratar inte jag brandbomber utan jag pratar andra bomber. Då van eh det är ju ganska farligt att att göra det efter jobb. Eh, det finns ju folk som har tillverkar bomber och sprängklinger och så eller andra och det är inte så bra direkt kan man väl säga. Så man man det är ett exempel bara man kan hitta det bästa på internet bra eller dåligt då. Det bestämmer man själv. Personligt tycker inte jag att det är särskilt bra att, och tillverka bomber överhuvudtaget då. Men det är ju min uppfattning och andra kanske har en annan uppfattning. Man kanske skulle ta och fråga en vänsterexibist om han eller hon tycker det är bra att tillverka bomben. Det skulle vara intressant att få veta svaret. Men det är vad jag tycker det. Ja, kör på. Ja, nu får du prata lite grann här. Om du har någon gang du tänkte ta upp. Här. Du har ju pratat ganska mycket här nu. Jag får reda ut den med telefonen och adapten sen för det är den enda röret med de här sladdarna just nu i alla fall. Och eh, har ni Skype så kan ni ringa in på Dalagunnar. Men... Eh, de här de här stora fiksherna som är i Stockholmstunnelbanan alltså de består ju av flera flera delar och det är speciella gubbar som är ute på kväll, på nätterna som sätter upp de här helt enkelt. De har alltså en bevakare med sig för det kommer ju det finns ju fortfarande tunnelbanetåg som som är i trafik där. De måste de ha en gubbe som tutar i en tuta. Och så fort han tutar då så måste gubben hoppa upp på plattformen i jakla fart för att komma se ett tunnelbanetåg va. Ja ah, okej. Okay. Så då sätter upp de här fiskarna med en speciell teknik. Varje varje sån här det är ju reklam. De är ju du har du sett stora de stora där med? Eh uh, ja, det blir ju sjuka fiskar. Nej, de är mycket det är det. stora. De består av att sitta flera delar och de här gubbarna har med sig borstar med klister och allting och varje gubbe sätter upp sin egen. Det det är ju alltså som man ska säga det består ju utav i flera delar alltså för att få ihop den här enorma grejen alltså det gäller att sätta sätta det väl rätt också så att det är inte liksom i huvudet hamnar upp och ner och liknande va det är ju speciellt måste ju vara noga med hur i vilken ordning de ska sättas upp alltså att det kommer upp i rätt ordning varje varje del utan och sen sen stryker man här långa borsten då över då står jag sen ner vid spåret där vet du då Åh för sjüs. Och vad sa där upp de här och de måste vara snabba också för rätt för det så kan det komma är såna här arbetståg vet du, med såna här diesellåga grejer och så gubbar som håller på att jobba med rälsen va. Och då tut då tutar den här gubben är som varnar då han tutar inte tuta och de måste de hoppa upp på plattformen snabbt. Åh för sjüs. Och så fick jag med ropa in där i, i, i högtalarna också att det kommer ett tåg. Byckar de göra. Ja. Men alltså de står på en plattform och kastar färg Och det går ju inte liksom att hindra Man kan ju ändå se var det står tycker jag i alla fall Utan de här bilderna man kan se Efter de här attackerna uh, Ja det var ganska glasklart Var det som en tycker jag Och då var det Kosta för, förresto Att annonsera i Stockholms tunnelbana Det måste ju vara i alla fall hundratusentals kronor Vi pratar om här ja, det är ju inte så billigt. Eftersom, med tanke på att det är i Stockholms huvudstad så det är det ju knappast så särskilt billigt, det tror jag inte. Men det är klart att det är ganska svårt något av Sverigedemokraterna att annonsera i Stockholms tundmata. Fast å andra sidan så, jag menar med tanke på hur många personer som rör sig där så, så är det ju väldigt storhands. Att de flesta utav dem, utav affischerna blir niar ju ner bortom då. Ja, alltså Alla det precis men annars jag skulle bara resortera. Jag skulle bara tycka att få få ner någonstans. Ja, det de måste ha, de måste en lång stege för att kunna komma upp till. De sitter fast med hårt klister, vet du. Aha, du, får, du får du får inte du får inte bort dem. De sitter med specialklister så att kasta färg, må, må, ha för färg alltså på när visst men där så då du du kommer ju inte fram. Det finns ju strömskenor på 800 volt också under där. Ja, ah, det, är smart, det att går ju de ganska sportigt. Det skulle vara hur och T13 skulle kunna riva ner dem då. Nej, äh, nej, ner, då. Ah, är det är ju inte risk ju att stegbiva dem. Nej, jag kan inte greja. Nej, det är ju specialklister vet, så de sitter ju mycket hårt. Du kan inte du kan inte få bort dem genom att liksom ta tag i dem och och, och dra. Det det var så långt stege också vad det går liksom inte. Det blir ju svårt. Ja. Ah. Men då står vi där och kastar färd då på på står på plattformskanterna och kastar någon slags eh, nånting nånting som är en sån här färg färg med färg, färger då mot, mot den här ja, men det är det är ändå lönlöst alltså för de är uppsatta massa på varje station vet. Du? Ja, det skulle nog se ganska dumt ut om han skulle om han skulle ha med sig någon lång stegliknande föremål fast utav ett eh, steg då och sätta fast någon typ eller någon behållare eller håll fasta upp och sätta upp en ja, du förstår vad jag försöker riva ner om de det eller typ låta dem krattla och sen har vi sen krattar jättelångt krattar in och försöka riva ner det där det går ut ja, ska jag ju ju förut åt Janne Vanberg som är politisk redaktör och fullkomlig nolla alltså på Arbetsbladet i Gävle där att hon skulle medverka här och diskutera det här med att man ska komma helt tänkt och förstöra för Åkesson hela tiden och vad heter hon sa du Janne Vanberg politisk redaktör på Arbetsbladet i Gävle men hon svarar inte mig alltså hon tycker att man ska komma dit inte bråka och slåss med Åkesson eller så politiker utan man ska blåsa i visselpipor hålla på och, och, och liksom och vända ryggen till och förra massa år vad vad det är ju så att hur kan ju naturligtvis inte gå om Sverige en sån position på en ja en, en sån tidig kan ju naturligtvis inte gå ut och säga vad jag egentligen tycker. Det är klart att Bos måste, måste ju säga att att ja det är klart att det inte är okej okay och man kan blåsa i vissa pipor. Jag tror personligt att om hon fick säga till dig egentligen vad hon egentligen tycker och vinst att det inte var någon som lyssnade så skulle hon förmodligen säga någonting i stil med att ja men jag tycker att man ska man ska hålla det och och och Och jag sa på, till exempel Socialdemokraterna med våld för de är ju, de är ju rasister. De vill ju utrota människor. Eh, nu leker jag med tanken som sagt, det är ju en spekulation men jag tror att de skulle säga någonting i stil med det i alla fall. Men det är klart att åtter kan gå ut och säga en sån sak offentligt. Alltså, äh, de här de här kommentarerna som är det, alltså det, det handlar alltså att de som kommenterar det här, det är de säger också så och ja. så för basketkorkat, han tror kan gå ut och säga en sån sak offentligt. Det är ju socialistidning det här arbetarbladet va. Vetar du? Och Thomas de som, de som kommenterade det här alltså de säger de skriver så här att det det handlar ju om sån demokrati och yttrandefrihet för alla. Det ska inte stoppas nå åsikt utan gillar man inte Åkesson så går man ju inte dit bara står det ju. Jag går ja, inte till ett, ett möte. Så så så så förut tidigare på jobbet där att det finns ett uttryck som heter att man kan må bra utom att störa sig och de personer som hatar dig så fruktas väldigt mycket på som idioter. Då de går det ditt för att störa sig och försöker må bra utom att störa sig. I, äh, ja. alltså, vill ni bra, så eh så bind dig bo bra, kör åt kvällar mot typ skatter. Eh ta ett till hos en psykolog och tillbringa några timmar i veckan blar så ska vi se att ni på mycket bättre för jag har ju tydliga stora problem där det är, det blir sigheten. I mora var det Demokratin också för det, för det första. I mora var det tumult för det var en sån här tjej som fick ju spel då helt enkelt av polisen felde och hade till marken där och sen var det några invandrarkillar som började fightas med polisen där så att de fick då helt enkelt gripa flera stycken som höll på att bråka där med det, det är ju våld mot tjänsteman vad gör det på den på, på, på, på, på polisband. Ja och det här det kostar så här, när när när man, man grept enligt vad som har stått på till exempel att vi till höger sandomsidan så grep man 10 eller 9 va så kallad drag emot demonstranten som i själva verket var en extremalt demokrater. Eh då grep man och varför grep man då? Jo det var i brist på brist på hörsamhet mot ordningsmakten. Eh jag såg ju på på TV4 vid något tillfälle var släpade iväg någon som vägrade ge sig och eh man måste man skulle ju faktiskt kunna ta man skulle kunna säga att att dessa personer var störda den allmänna ordningen vilket de för övrigt också gjorde. Jag har faktiskt en vad ska man säga en en för detta arbetskamrat enkelt uttryckt som var där eh på SD-mötet också faktiskt om jag minns rätt så hjälpte han i Björkesson eller nånting där också kontakt för det så fick han skaka i Björkesson sådant men alltså åt till mig på telefon och jag frågar om hurrå och han sa åt mig så att nej, det gick ute en så här höra på i Björksons och sa den så förbannade vänsterextremist sen vilket höra vad han sa någonstans han nu jag stod ganska nära i Björksons och sa han. eh och det är ute det alltså man kan tycka vad man vill om om kom in med Åkesson och Sverigedemokraterna men han har ingen som helst rätt i en demokrati vilket det verkar inte vara många gånger han har ingen som helst rätt att störa dessa möten överhuvudtaget, det hade inte varit lika fel om han hade stört socialdemokratiska möten och så vidare, eh, och jag läste ju faktiskt en artikel där det var en politisk och rekonalist som skrev under att den artikeln fortfarande finns kvar där hon skrev att angrepp mot SD är ett hot emot hela demokratin och då syftade hon på de här våldsamheterna mot Sverigedemokratiska möten då, som sker Ehh, uh, och det stämmer ju det hon skrev Jag förmodar ju att hon inte fick ett så kallt ryck i örat utav sin, utav sin chef Ja Ja Sådär, vi, vi visar ju att är En utav två riktiga journalister som finns i Sverige Den andra riktiga journalister i Sverige Den där första är ju Jadde Josefsson Ja Uppna ja. gransning du, du hör telefon va? Ja Och ja. då ska vi se här det finns det mycket som händer alltså vad vad vad vad va, va, va har det för kommentar till uh, jag har haft ju Julia Kronlid på Sverigedemokraterna och har möten då med sionistisk dialog alltså va, va, varför har man det överhuvudtaget Ja ja, de men det första kom åt åren så kom då. Jag är ju rätt rimmar ju lite ja, det är ju det att hela naturbys inte bra försäkring på fotboll tycker jag. Nej, absolut. Inte. Vad, vad säger nej, med, vad det bara ser mer man ser ja, man ser medlemmar man är här när det kommer ut såna här saker alltså. Tör, tör, de tör, de ja, de finns medlemmar som är positiva här på samtidigt så är jag helt jukt gammal att det finns medlemmar som inte tycker att det är rätt heller. Eh, uh, där har ja, du grall där är det inte bra förast det är inte eh så att eh, vilka är det som har kommit fram med den information tillbör eller vilken sida är det? Eh nordisk.nu va? Eh Modstans eh, den radikala tidningen där nordisk.nu heter det då. Eller vänta nu, nationell.nu heter det ju. national.nu okej. Okay. Ja, ja, ja, där. Om, eh, ja. där är det eh, så mycket sådiga politiker och intervjuer då. Eh de var ju publicerade en del som var de var ju bara att anklaga så ska sportiv för det var ju judeväld jag. Och du, du du förresten det cirkulerar ju en film alltså det var ju så här alltså när Sverigedemokratiet var i Jönköping som var ju så att det var påstått att associera judevänligt. När Sverigedemokratiet hade ett äh, demonstrationståget i Jönköping som var det en afaita som var svartklädd med solglasögon som stal den svensk flagga och det var två stycken ja. två stycken funktionärer från äh, Sverigedemokratiet som bröt polisens <laughs> polisens avspärrning den Janne tog tillbaka flaggan men den andra gjorde tyvärr så att han gjorde en misshandel utav den här av fajiten som som fölldes till marken och fick smaka asfalt. Sen kommer ja. poliserna och och börjar misshandla den här felperson håller misshandlar felperson. Nej de de skulle ta misshandla de, de, de, de nationalist som hade gått till på av fajiten va. Nej, det var en av fajit. Afaiten som tog en svensk flagga från Sverigedemokrati och två funktionärer bröt polisens avspärrning. Den ene tog tillbaka flaggan, men den andra funktionären gjorde tyvärr så att han gjorde en, en misshandel utav den här afaiten som rasade i gatan och det var i och för sig bra, inte bra i alla fall inte bra gjort. De ska ta tillbaka polis och gå så på den nationalist då eller? Ja, han blir anhållen sen för misshandel självklart. Ja. Och jag menar så här att att um, de släppt afaiten hur då blir anhållen alltså. Förstödd. Stolt ja, av flaggan. Jag måste säga att eh det brister på respekt mot timbossa rua streta, kan man också kunna, kunna säga. Vänta nu, man ska inte misshandla någon när polisen står 5 meter borta, så då blir man ju då och ja men i alla fall ta tillbaka flaggan men ingen mer alltså. Det Nej, var, det väntar. Volonzo har vi inte hört hela sand utan det där berättelse. Det beror på vart man letar någonstans. Jag skulle tro att det är så här att att alltså det är typ att du kan väl bara spekulera jag vågar inte det då men man kan ju man skulle kunna leka med tanken att där den rofaiten försökte då ta tillbaka flaggan med våld och misslyckades då. Eh Nej, rofaiten är rofa och sen flagga och och höll upp den så här stolt liksom och sen bröt de här funktionärerna polisavspärrning som var där med betongblock där och ja. och den ena tog tillbaka flaggan men den andra tog knyt näven och ja vadå tog några riktiga smällar så att afaiten sjönk sjönk äh, ner ända ner i gat. Afaiten cylar att det heter jag far dit afaiten gett sig in och tog ut flaggan så hade det aldrig hänt. En en funktionär vet ifrån Svenskans parti. Ja och afaiten så gjorde fel här. En funktionär från Svenskans parti får absolut inte göra så att att, att personen i fråga misshandlar någon annan och, och blir så anhållen av polis för det ser ju inte heller bra ut va alltså knyt nävarna. Ja, ja, men, men men afaiten borde Åtalet förstöld av en svensk flagga Alltså om någon polisamhäll i den här affaiten Affaiten borde ju Var den som det, Eftersom affaiten var den som startade det hela uh -huh. Om inte alla affaiten hade gjort det Så hade det aldrig blivit på det andra felet Däremot håller jag naturligtvis med om att det är fel Att misshandla en annan person Men det är ju så att affaiten Asså Tobias Lövhold har hytt och är på såvida så han ville väl bli bisamord. De här de, här de här talen, de här talen som var från Jakob. Jag ville verkligen klara att han skulle förstå vad som skulle hälta. Men talen, idiot på punkten då måste. Talen utav Stefan Jakobsson på 27 minuter och talet av J Jörgen Kroman på 32 minuter har har varit mycket uppskattade faktiskt och jag måste säga att kommentarerna är helt enkelt det är helt otroligt bra tal både från Jakobsson och från Kroman eller hur? Ja, jag har hört uh talen ifrån Stefan Jakobsson det har hört tal ut av Björn Kroman att båda båda två är väldigt bra representanter för ett ja. parti. Ja. Där sen kan jag bara tycka att att i Stefan Jakobsson ger på lite ja. Men det är klart att han talar ju på det viset. Och och Björn Kroman hade tålar håller vårt parti det Socialdemokraterna kanske han tålat på ett annat sätt. Ja. Jag ger att vila på att det var kraft och styrka i Stefan Jakobsson parti. Jagan Kroman, äh. Jagan Kroman har ju varit liksom han har varit med i vänsterpartiet därför när det var det där då. Han han har varit i uh, vänster har han varit. Ja, hur, han han, han, har, han har varit kommunist rätt så att. Ja, i vilket ja. Hur, hur vilket år han, han var med än det vet inte sen för ett tag. Ja. Men han har varit och ju slutat på sin arbetsplats då. Då har ah. han hade då på grund av att han var med och att ha skrivit artiklar för nationell idrott och så där vet du. Ja, han var han var ju hamnarbetare förut så där. Han, han är pensionär nu. Ja. Ah. Han har lovat att han har en riktig ammar räck som en kompostdimma uttryckta. Jo, men han har eller han han han bräcker man inte i första taget när det är argument där kan så. Vänta nu, han har lovat att ringa in också flera gånger men tyvärr har han inte ringt in fast han har lovat det och han har fått precis eh, telefonnummer och sånt men nu har jag lite tekniska problem med adapten här men det fixar jag till ja. nästa lördag och men, men han, han har sig inte, inte, inte. Han ska ju på. Han hade han hade problem med Skype. Och ja, alla har också haft problem med Skype. Jag har också uh, problem med Skype. Till exempel när det här problemet har uppstått ikväll så måste jag ta bort mitt Skype och ladda upp det igen. Om installera. Ja, uh, olycksaligt för att Microsoft har fortfarande inte löst det problemet som är med Skype. Jag har ett problem då. Jag uh, har problemet eller att att uh, när man uh, när jag har loggat ut från Skype ikväll så kommer det att bli så att Skype uppdateras automatiskt. Problemet är bara att på den uppdateringen sen när den här uppdateringen är klar så står det ingen inloggningsruta. Nähä, vad konstigt. Nej, jag har det problemet i alla fall. Jag vet många andra som har på samma problem också. Hur är det? Hur är det? Uh -huh. hur är det? Har du, du har Skype, ja. Hur ja, är det för jo. dig då? Ja, det, det, det loggas in automatiskt. Så fort så fort jag startar ja, Skype så så loggas det in. Man kan man kan välja den funktionen alltså att ja. att att Avis ja, Skype utan du kopplas automatiskt eh, efter en stunds för att jag startar datorn så tycker jag nu. Vad helt och då upptar hela versionen så står det då. Det är ingen inloggningsutav så jag fortsätter bort den versionen så får jag ominstallera Skype. Ja, då versionen får oss insida i då. Nej han nickar med vet du så blir han lite svag och ibland så försvann han nästan så rätt bara svann tillbaks igen så här lite konstigt och det är som den här sö söderband på motgifter att han, han är mest liksom på korta avbrott när han pratar hela tiden och det är ganska jobbigt ja. det där alltså han försvinner några sekunder så där har du hört har du hörde på motgift jo, ja, ja. du du, år, du ute på Skype nu ska vara med ja du igen, så du vet ju Nej nu kommer jag Ellen från 10 bröder ja, hon hon, hon, hon, men, är. hon, hon är håller på med sin son med, med fotboll på lördagar. Men vänta nu. Hon är hon är lite sjukdomar också tyvärr. Hon hon hon, hon har ibland så ligger hon i sängen, vet du. Hon är lite sjuk. Hon har lite sjukdomar sådär. Hon är lite sjuk. Ja, hon har vissa men, det problem. Ha. Det är ju ganska konstigt ju. Om det går in på om du går in på motgiftpunkt nu så har Ellen skrivit en mycket lång fin sak om familjen har jag visst för mig. Och det var, det var mycket långt var det. Verkligen mycket text. Verkligen mycket text var det. Och det var väldigt bra skrivet också. Ellen har skrivit ja. där. Men tyvärr så är hon upptagen ganska mycket på lördagar med sin son. Och sen har hon lite hälsoproblem ibland. Hon har lite, jag kommer inte ihåg vilka sjukdomar. Hon har flera sjukdomar som att ibland så blir hon sängliggande helt enkelt sådär. Och hon får upp mediciner och sånt. Ibland är hon lite bättre, ibland är hon lite sämre så att jag kommer inte ihåg exakt. Hon, hon har väl migren och pollen och ja det var lite andra konstiga sjukdomar också men jag inte kommer ihåg vad det var, men hon har lite problem med med sin hälsa ibland faktiskt. Så att eh, det är synd om henne. Ibland måste hon ligga i sängen. Och terrar det så då. Och sen på lördagar brukar hon vara med sin son också och spela fotboll och såna här aktiviteter. Okej. Okay. Och nu ska man ju förstöra nationaldagen också här med många kommuner också. Att man ska ha sådana här mångkulturella eh, jippon alltså helt enkelt med olika maträtter och sådant här. Och det är ganska sjukt egentligen. Om det är lika till Siktorn och kommun där jag kommer ifrån. Då ska man hålla på det här med valstaddagen under ett vattentord. Då ska alla samlas där med musik och sådant. Och så ska alla smaka på maträtterna från olika länder alltså. Men det finns ju till exempel krydder som är oerhört starka. Så man har ju brinner upp i, i käften helt enkelt. Ja det lät inte så bra. Jag brukar säga såhär att... Eh Jag har inga bra erfarenheter av kebab istället, ja. Jag kan bara säga såhär, jag har ätit kebab två år hela mitt tid och det har varit två år för mycket där. Den ena gång och blev jag magsjuk i tre dagar, <skratt> den andra gången blev jag magsjuk i fem dagar. Men alltså maträtt... Det har varit på helt, två helt olika ställen i Sverige. Men Karl XII till exempel, han tog hit koldolmarna. Man behöver inte ta hit alla turkar bara för han tog hit koldolmarna från Turkiet som ett exempel, va? Ja. Man kan ta hit Nej. maträtterna men man behöver inte ta hit alla turkar för att ha tagit köldolmana till Sverige. Det gjorde ju alltså kollen 12te då, då ju. Och sen har vi det här med lycian kommer från Italien till exempel. Det har vi det vet. Känner du det till? Ja. Jultomten kommer den från, nu ska vi se, är det från Tyskland det. Eller har jag fel? Uh, jultomten kommer från Tyskland har hon för mig. Ja, just det, det jag stämmer. Det är i alla fall inte ifrån nu då så. Man kan ju hämta olika saker, men man behöver inte ta hit alla människor för det eller hur? Äh köldolman är ju där är absolut det. Köldolman kommer från Turkiet va, men men, men alla turkarna behöver inte ta hit från Turkiet bara för att vi tog hit köldolman va. Som maträtter nej. och sånt och pizzan kom ju från Italien va. Vi behöver inte ta hit alla från Italien bara för jag för att ta hit pizzan. Absolut inte. Uh, det är ju många som tror att pizzan är något från Turkiet så att alltså pizza kommer ifrån Turkiet men det har ställt mig som så att det är inte utan att kommer från Italien så det många som har sett att eller det finns folk som föds och äter pizza ja, men vad hade Sverige varit utan pizza? Ja eller vart skulle Sverige inte varit hade inte Nej, hade funnits, hade utan invandring utan pizza funnits? Ja men då hade den skulle pizza funnits fastallt uppfunnits av svenskast eller. Sen har det ändå uppfunnits i alla fall. Matre, mat, mat, maträtter alltså det är väl helt, det är väl helt fritt vilken typet av mat man vill käka och man besöker mat från från asiatiska länder och sånt. Det, det har ingenting det har ingenting med med med med med Absolut ja, absolut inte. Det är upp till var det var att veta föråt som ska komma och bestämma det. Hördu, alla som är oroliga för ekonomiska orsaker utav massinvandringen, de kan inte vara rasister för det har ju ingenting ingenting med etniciteten att göra. Det har alltså mer det helt äh, äh, specifikt alltså det ekonomiska biten utav den här den här politiken. Ja, att det kostar det kostar helt enkelt för mycket. Och då handlar det ju inte om om, om vilka som kommer hit va. Alltså vilka om det är från Somalia eller är det trea eller från Grekland eller vad det nu är till exempel då. På 60-talet så kom ju en hel del människor från Grekland till Sverige beroende på att det var ju en kupp där borta va. Så det var ju mycket vän vänstermänskor som kom. Eh äh, ja Och de här de här gammalpartierna vill gärna ha röster från invandrare men men men som tur är så är det få invandrare som röstar i det här landet för de lever ju ganska isolerat i de här förorterna med sina parabolantenn och de undgår sig mest med sina med sina egna folkgrupper helt enkelt Somalia Borix som ett område bland bland andra somalier och de vill ju bo så nära sina sina egna folkgrupper de vill ju inte blanda sig med med helt andra folkgrupper än sin egen alltså så är det ju bara Absolut det blir väl. Väldigt... Men det, det är inte så konstigt jag undrar varför skulle de varför skulle de villa bli blandat över huvudtaget. Eh uh det men det det det blir ju fel egentligen mot dem. Ja jag jobbar jag jobbar där faktiskt så jag städade tåg på Stockholm central där tillsammans med tjejer från från nu ska vi se antingen var de från nere i tredje eller från Somalia. Men jag tror att de kom från nere i tredje och de pratar alltså väldigt mycket på sitt eget språk vet du? och den var arbetsledaren sa så här att nu nu nu nu nu fall så nu nu får ni sluta upp med det här. Det här är en, det här är en svensk arbetsplats. Ja det här är en svensk arbetsplats han. Och vi, vi fattar inte ett ord vad ni säger. Nu nu får ni prata svenska alltså. Då sa han så här, du du kan gå ut sa de. De bara skrattade alltså. De ja. de, de de skulle bara prata sitt om det nu var eritreansk eller om det var somadiska va. Och det tycker jag är helt fel för de kunde prata rätt bra svenska om det där tjejen och de kunde prata svenska. Men de kan ju sitta och prata skit om oss. Vi fattar ju ingenting av vad de säger alltså. Ingenting, inte ett inte ett ord fattar vi. Men de sa de sa att den här best <laughs> dåliga skörklåt och vad kommer till utland eller nej vänta vad oh, sa du förut då kan i far då de stiger det ju tåg på Stockholms ja, utland så om man inte klarar av att lära sig eller prata spanska kan man väl i alla fall prata engelska eller lära sig engelska men kan man inte det då är det ju alltid väl Ja jag jobbade vette för för ett företag som heter ISS då som under några år ställde det tågen hos statens järnvägar alltså helt enkelt va men det var dåliga avtal så att vi blev vi uppsagda allihopa blev vi uppsagda och det var ju hundratals som blev uppsagda och många utav de här som blev uppsagda var just invandrare vet du Och så anställde till exempel i en vagndepå som är Sveriges största som heter Haga Lund med lok lokovagnar det är hundratals med spår vetar du. De anställde de killar som kom från Afrika 16 stycken och arbetsledaren var ju själv invandrar så sa han så här varför vill ni jobba här och liksom att steda tågen? Vi vill tjäna mycket pengar. De pratar i dålig spanska de här. Då sa han så att ja. då vill vi tjäna mycket pengar. Nej nej nej, det gick fel sa han. Vi ska göra ett bra jobb och städa tågen så att SS blir nöjda va. Liksom att det här med att komma komma hit och tjäna bra med pengar, det var ju inte därför de skulle jobba på ICS, men det var det de sa. Vi vill tjäna mycket pengar. Tjäna mycket bli rika, pengar, köpa bilen, bli snygga brudar, du vet, sa de. Va? Ja. För det var inte jag därför. Om jag säger så här då Vad vad så du föröst du hörde inte språket riktigt. Ja det var ju 16 16 killar och samtliga var svarta mm. och iSÄ skulle ja, IS, i i jag, jag i i iSÄ hade sökt upp invandrare som var arbetslösa och nu ska de få ett jobb och städa tågen. Men sen blev de ju allihopa arbetslösa för att SJ SJ var inte nöjda med tågstädningen och och avtalen var så usla så att jag blev uppsagd och alla andra och mängder med invandrare blev uppsagda och de kunde ju tala dåligt de talade dåligt svenskt och så att och de fick de nya jobb det är mycket tveksamt tröttte de kunde ju knappt det var ju mycket dålig svenska helt enkelt det går inte att göra sig förstå på en arbetsplats och förresten så var det ju otroliga grejer som hände där ju den här vagnen en gång för flera år sedan utan som hände då Det var ju då det var ju då som USA var i Irak vet du Ja Okej, det blev alltså en motsättning mellan för och emot Saddam Hussein, vet du. Så att det var någon sån här ITO som tog fram en kniv och började hugga en annan kille som fick skicka efter hämta en ambulans, vet du. på närbeläsplats va. Börja bråka, vet du, om det här med Jag ska gilla det. Ja, helt ja, det är helt otroligt. Och så var det ju stöld där också, för att det är i restaurangvagnarna, vet du. Och jag har sett upp såna kablar, vet du. Ja. ja. Och det visas att de släppte ut de där som stal sprit och allting i SIS restaurangvagnar och de var in, de var invallare. Så då de blev det både, både polisanvälda och uppsagd från sin arbetsplats att de visste ju utav att det så att det så att alltså, alltså det är ju fruktansvärt illa som insakterna det, det kommer ju göra ju så att det. De blev filmade vet du utav ja. dolda dolda kameror alltså. Ja. Så att de de är helt avslöjade. Nostalje, där står det sprit, det har ju det har ju allting i den där restaurang, det har ju det har ju vin och starköl och allting har de ju där ju. Ja. Så där stal vet du. Men de blev upptäckta utav här utav här dolda kameror alltså så att då tänkte okay. då fick inte jobba kvar. Då var det det var i skivar. Nej, ja. Ja, hallå men i alla fall jag jobbade ihop med massor av invandrarer och grejer till exempel och jag fick jobba på nätterna helt enkelt ihop i Chileam när det vet du då och man kan samla mycket flaskor i de här tågen alltså du kan bli du kan tjäna 5000 per månad extra på somrarna som du om du plockar mycket flaskor och burkar på tågen för att du kan ju få ihop eh, fem såna här stora soppåsar så varje dag fulla med med de här med de här PET-flaskorna du vet hur mycket pengar det blir alltså, det är alltså en spänn och, och det är på varje såna här va? Ja. Men när jag samlade ihop upp... mina för mig, jag skulle bara tillägga att jag har under på jobbets gång här så har jag varit lite aktiv på vissa sajter och få treda på att kvällens jadalhorrut har haft väldigt småa lyssnar ikväll beroende på att vi har tagit upp det här där det som handlade i eh i kostaprotollet och det är vi Åkersons besök i och så där där Isabella Eriksson och det visst han Du det här det här var Chilenare vet du så <Sjö> blev det kallat sen Holen för Holung. vi har haft ja. väldigt många lyssnare ikväll. Det här är, det här var Chilenare vet du då. Det var Chilenare som var arbetsledare också vet du men i alla fall. Det var någon liten sån här tjej från Chile vet. Du. Så sa så sa jag så här att att jag hade ju tagit en en säck vet du från restaurangvagnen som var full med massa burkar och Gator som jag skulle ju panta då och få pengar. Jag just då sa jag För det är de de är ju socialister vet du där nere i Kina vet du vet de måste de ska man dela. Nej nej nej son, och du ska jobba här, du måste ju förstå. Vi måste dela. Vadå dela? Rör inte min det där är mina, det där är mina burkar sa jag. Nej nej nej. Alla, alla rör inte min kompis, jag måste säga. <här> nej. <här> så, hon så så så ja, jag förstår vad du menar. Ja, så sa jag så här, vi måste dela på alla flaskor och burkar då så då, då, då skit jag. Just, då då då kan ni behålla era flaskor och burkar då tänker jag inte jag. Om inte jag får behålla mina mina det är ju jag det är ju mina burkar sa jag. Det är jag ska tagit dem. Jag fick inte inte behålla alls utan det skulle deras ut så jag fick behålla hälften. Men jag var ju så här de har ju socialister från Kiel. Ja, då å ja, alltså ja. ja, det är inte sant att du rött så fruktas så mycket när bara för att så tyra att jag inte hörde vad du sa riktigt för du låser nu låser du fruktar du inviterar dem hur löbligt. Alltså alltså alltså då fick jag ju behålla bara hälften och om, om jag tog en hel sex så fick jag ju dela med med då utan och behålla halva. Halva alltså det är ju inte lika mycket pengar i, i de där i de där pantautomaterna. Hälften är ju inte lika mycket som som hela. Va? Ja, det har hört talas om en liknande, man ska hålla på att dela med sig ut utan, utan flaskor och burkar som du samlar på din arbetsplats alltså. Det du, du vet enorma mängder med med med flaskor och burkar i tågen, framförallt på sommaren. Det är ju helt och folk dricker ju jättemycket på tågen när det blir så här varmt va. På vintern är ju ganska lite alltså, men på sommaren är ju jättemycket, vet du. Vi kan ju du kan ju tjäna tusentals kronor där alltså svart eller inte svart, men alltså utöver behöver jag betala skatt om du om du är duktig på att samla flaskor och burkar när, om du om du är sån här tågstädare alltså. Uske på dela med sig vet du med de här med de här de här från Chile vet du. Aldrig ja. aldrig i livet alltså då kan ni då kan ni ta det alltså jag. Eh äh, jag tycker fortfarande att äh, syn att det har inte fått 10 in på telefoner från någon, från någon person på att äh, extremt våld mål, på våldsamt chauter. Eh äh, med tanke på det alltså det här våldet som de har tagit upp emot emot Sverigedemokratiska bollbrott. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att att det kan ingen sån person kan ringa in och säga sin <coughs> åsikt. Är är för mina dig helt vet att att Jallarholmet är ett ganska känt rådgivningsprogram i i bol ehöten. Och jag ska fixa och jag är över på det. Jag tycker ju väldigt synd att ingen utav de här personerna törs ringa in och, och ta upp sin <coughs> åsikt och sin ståndpunkt och framförallt att det inte är någon på Skype. Eller, ja, i Skype jo, men, också. Jo, jo, men jag pratar, jo, men jag pratar ju på Skype, så jag pratar ju via telefon då. Ja, men de som har Skype ja, då. Det är ju inte Det är ju inte någon, no, men det är inte någon som ringer in på Dalagrundna på Skype heller, vet du. Det tycker jag också dåligt. Det är många som har Skype eller många har väl inte Skype heller, va? Nej, men också de de ringer ju in på telefon. Varsågod. Kan inte ha ju en flitig besökare i hallarhuset som var intresserad men det vore kul om det fler på sportgrejer. Ja, men ja exakt. Jag, jag, jag hörde ett såpass mycket det av så innan ifall det bröt så att han sa att skulle inte på övåt handom Svenska Socialistiska Partiet tyckte han sa mm. så sen så bröt så. Ja, sagt att jag måste fixa till de här de här sladdarna och jag kan inte sitta och pipa hålla på för att få en kopplingston i i sändningen det låter ju inte heller bra. Det håller på pipa från telefon Nej, från den här den här kopplingstonen hela tiden i, i i sändningen det låter ju inte heller bra. Det måste jag ju testa Jag måste reda ut av här de här sladdarna som är tänkt. Det har blivit lite något den avbrut någonstans. Du hör du Nils Eller Cannings var i alla fall med och det han det han berättade var att man slog ner människor på öppen på öppen gata i Malmö på dagtid. Han hade en kusin vetet som blev nedslagen och han slog i bak han fick en järn järn järnskada så han avled efter att ha blivit utsatt för ett ett rån och misshandel och han föll väl då på något sätt visat han fick en, och sen avled han helt enkelt. Han var en kusin till till Henrik så vet du. I Malmö mitt på Blanka dalen hände det här. Ja. Så går det till i Malmö alltså. Där okay. där där ska man inte bo, jag bara säger det. Han ska inte bo. Men det gäller ju inte hela Malmö. Det finns ju olika områden helt enkelt. Det konstiga var att Helnix har jobbat som någon socialchef i Malmö utav alla ställen. Han han vet ju precis hur det var i Rosengård och allting va. Men hur kunde hur kunde han jobba där då? Bland alla ko kommunisterna. Jag serix, hör äh, du sa ni Serix va? Ja, det var ju, han sa att var, han hade ett helvete med de här social socialpersonalen för det var ju kommunister allihopa, vet du. Okej. Okay. Röd. Oavsett vad man tycker <skratt> om uh, Henrik så ans att han att han tycker då och håll och fit det var en bra människa så måste man ändå säga att han är en, att han är en stark politiker. Eh uh, så det det, det, han, det är stark, så, han är väldigt stark och på sig så han har en lång politisk erfarenhet. Det var ju han måste ha gått en Nej, tog... var bort det resten 80 år va? Nej, det han är ju närmare 70 men vänta nu han tog ju uppe han har ah. lång ah. erfarenhet han blev åtalad för att man tog upp att det fanns fakta, vetenskapliga fakta som han redovisar att det fanns vissa skillnader mellan olika folkgrupper och vita och svarta så och det här åklagaren sa så här att vi vet att det där stämmer och vi vet de här uppgifterna men du får inte säga det nej, sa de. Det. Han fick inte nej, säga det. Nej, det var ju det var ju exakt likadant med med han den socialdemokratisk uh, vad heter de här häs? Eh uh, ja häs jag han, han han blev ut ur det rätten han sa så att trott att spelar det spelade, tyckte inte att det spelar ingen roll om det var sant eller inte han fick igenom framförallt det här det är som han var sant men han hade skulle bli död i alla fall ja men jag det var hoppas jag att han jag hoppas jag att han överklagar det här. Det var som Henning stod upp det här med att det att det finns romer eller senare som begår brott och det vet känner vi till men då sa jag så här det gäller inte alla alla senare begår inte brott alltså det är ganska enkelt att förstå att det, det är helt omöjligt att alla senare begår brott men däremot säger är lika stolt som att säga att äh, lika det är ju det är, är som att säga att alla muslimer begår inte brott det ah. det men det är det motsatsen finns det folk som som på fullaste av som är multikulturextremister påstår att de flesta svenskar blir går då däremot ser det många Det är ju ett politiskt också naturligt För heter det senare eller nu måste man säga romer men jag jag är förmatt att de kommer från Indien från början har jag fel där Kommer inte de från Indien? Har och jag vet så kommer romer för bolg alltså ifrån de flesta öster européerna någonstans nere utav uppe problem ju det är någonstans de kommer ah, till. Ja jag syns äh, inte säga förbygg jag kan det må få Ja jag har läst att de skulle komma ja, från Indien och, och och tyvärr så är det så att, att de har ju de har ju mycket hög arbetslöshet och mycket högt soci socialt bidragsberoende alltså och en del utav dem är ju kriminella men inte alla Nej, Det det måste det man ju ha klart för jag att, att man kan inte, man kan inte Nej, döma... Nej, man kan inte dra alla över en kamm. Det man kan, kan man naturligtvis diskutera hur många som begår brott och hur många som är skötsamma. Det kan man diskutera i all oändligt. Men det är lika ståligt att säga att alla begår brott, som att att begår ja, det god brott så vad säg att i är begod brott. Det hade ju en kille vette. Han äh... ställer så här frågor, hur många begod brott och hur många begår inte brott? Då sköker ju vette en granne till mig som var rom och han bodde i Värmland helt enkelt. Jag kris inne hamn här för mig, men han var på besök ibland hos sin son och sånt där bodde alltså delvis ibland hos sin gamla fru och sin son. Och när hans sonen alltså han var ju 15 år och rökte körde moped utan hjälm liksom och och och liksom gick omkring med sån här caps bak och fram och stora ballongbyxor liksom och hörlurar liksom och han vägde väl ungefär 150 kg men då de sköt den här den här mannen alltså i benet då helt enkelt och varför gjorde man det? han det? Har måste jag ha gjort någonting alltså det är inte man gör inte sånt på människor om det inte det finns en orsak eller hur Absolut. Det jag, det gjorde man absolut. Nej, jag jag frågar den här mannen helt enkelt varför varför blev du skjuten i benet? Han satt i rullstol och sen var det kryckor och sen gick han och kinga halta men han överlevde. Liksom varför ja det så som hände bara så. Det så som ja. hände. Det det det är inte så det som hände bara en vanlig människa. Man man blir inte utsatt för sånt. Om man inte har Nej, en otrolig otur. Det. Nej. Ska se vad jag var läge vi håller på då. Två på timmar och 7 minuter drog vi håller på tror jag. Han överlevde det där sådär men han satt i en rullstol ganska länge och sen var det kryckor som gjald och sen gick han lite så där lite små haltande va men han överlevde det hela och och han vill inte berätta någonting för polisen. Eh polisen ut, ville ju utreda alltså var var vem, vem ligger bakom det här och så nej han vill inte berätta det. Han han visste han måste ju veta liksom vad han har gjort själv. Han har ju gjort någonting. Han har blåst ner en bilkap på en gammal dålig bil som han skulle sälja till exempel va. Han jobbade omkring i den här Volvo 740 som han stod och putsa på. Den skulle liksom blänka, förstår du? Han var ju så stolt över den där bilen hela tiden. Den skulle liksom han stod och tvättade bilen nästan vare och varenda vecka med en trasa och han höll det det på i vilket heter han så du? Ja, han var ju råamalts eller eller okay. se han var ju senare helt enkelt och han han höll på med den där bilen hela dagen nästan och, och tvättade den i timmar alltså. Den skulle liksom blänka så här fint va. Oh. Och, och fina kläder hade han också men eh, någonting var det han för att eh, han blev utsatt för det, för det här våldståret helt enkelt och blev skadad men han hade gjort någonting han har gjort någonting som inte han vill avslöjas till polisen men vad det var det vet vi inte det kan ju varit åt stöldgods eller liknande va. Så att han höll ju på med någonting kriminellt förutom att sälja massa öl i en i en finsk reggad skåpbil i stora såna här kartonger. Det får ju inte du får ju inte stå på gatan och sälja öl och ta emot kontanter så här i handen va. Det är ju olaglig alkoholförsäljning heter det då ju. Ja, jag är väl säker på det. Och det det jag ringde aldrig polisen men jag såg ju vad de höll på med alltså. Ja. De köpte ju en öl bättre någonstans i i något land borta åt. Det är ju billigare där borta i Finland va kanske alkohol al uh, eller leg. Ja, absolut. Eller ja det är det. Så att då, då hade de en skåpil, vet, med Skåpbil vetter en massa ölkartonger alltså och då stod de på saldö så kom det människor och lämnade över sedlarna helt enkelt och då fick de med en kartong med en så här stor kartong med massa öl. Vad det nu var för märke. Finske äggar Skåpbil. Det kallas ju för olaglig alkoholförsäljning. Det får ju inte stoppa gatan och sälja massa alkohol, va? Får man det? Eh uh. Ja, så i vissa länder får man ju det, men Nej. det är ju så att det är ju i vissa länder som man får det och uppenbarligen så lever vi inte i ett sånt land så i Sverige får de inte stå och sälja sälja massa massa massa kartonger med öl vet på gatan. Ja, alltså alltså ju lagen säger så får man inte det, men man får få göra det om man vill, men de kan bara ju röka bara få åka dit och där tvätt. Har du hört de där som åker omkring pensionärerna som åker ner till Tyskland och sånt och kommer hem med helt otroliga mängder och sen säljer de och tjänar otroliga massa pengar på det där. Alltså det det finns ingen begränsning. Då får man ta in hur mycket som helst. Från tyskarna och sånt nu då. Är det är det sönders beroendar. Okej. Eller Trelleborg men kommer med båtar. Det finns ingen tullen gör ingenting åt åt det där. Det är enorma mängder alltså. De åker ner till Tyskland och tar hem massa massa alkohol och sen säljer ja. de om det och tjänar massa otroliga pengar alltså pensionärer alltså. Har inte hört det där. Jag tycker det är en stor skandal. Ja då tror jag vissa det hör du har du typast kan man ju ta loss info mer om allt det kan det ens gå? Gör det. Eller finns det inte en begränsning att hur mycket du får ta in egentligen när du kommer med båtarna från Tyskland eller eller via via Danmark och så vidare upp till Sverige över Öresundsbron eller om du kommer med båt till exempel till till Ystad eller Trelleborg alltså får man verkligen ta, de släper ju omkring på enorma mängder alltså med såna här bagagevagnar vet du. Fulla med med öl och sprit och allting och man köpt i Tyskland billigt. Det tillses ju bilarna nere i Tyskland. Det är inte heller bra ja, att det är inte bra att tyskar säljer så billig sprit och och och, och liksom eh, tar upp till Sverige och och säljer alltså. Tycker inte jag i alla fall. Eh nej det är absolut inte. Och liksom att de här båtarna att det fyller det är också ganska billigt billig alkohol är det inte det där. Eh det är ganska billig alkohol i det och ja. ah. och har du varit över några gånger och köpt hyfsat billig alkohol så på det imorgon smokar tittottatte. Ja. Det vill jag allkul. Och då får tog på många ställen bara man har tid och pengar åt då så dit. Fast ja, Sverige har ganska höga priser kanske på tobak och alkohol för att försöka hålla nere men eh, det är ju svårt att hålla nere konsumtionen av både tobak och alkohol i Sverige för det är ganska tvärtom. Det är ganska hög konsumtion framförallt av alkohol. Ja, precis så att det, det hjälper inte att ta högst inte eller inte lösa nåting heller och höja alkoholskatten. Och jag vet att om de har gjort det kommer ju bara resultera att fler folk som vill köpa smugglar ju då också smugglat frit svider. Det menar hembrent va? Ja, hembrent det kommer nog att öka en del också men å andra sidan hembrent det har jag ju alltid funnit skulle riktigt väl att att att det kommer nog öka då också tror jag. Sen är det ju så här också att det är faktiskt ett lagligt att brygga vin om man vill. Ja, det får man så då. Det, det är det ju och det är ju kommet ja. att tillverka öl om man vill också. Men ja, eh, ja. det man får ju inte tillverka hälmötte borde man vad får göra då också tycker jag. Och nu har de ju börjat tillverka någonting som ska likna mjöd också som vikingarnas ja. drack. Vad va, vad är det ja, nu då då? Man får ju tillverka mjöd också. Jag har ju sett att det finns ju mjödsatser som man får använda. Ja, det stämmer. Eh. Och vi informerar tillverka själv. Ja, men, inte att sälja. Men, inte det är men det är inte säljer. Det är inte helbra. Eller det ungefär som det är åt. Vad vad folk tillverkar bara var fotöl, säljer eller dricker, men hur det förr som några gamla tider när man inte fick hopp trip på operan, man fick hopp trip hemma, man fick inte av något. Men de gubbarna jag har varit så jättesvårt då den lågen. På 70-talet så var det gubbar på söderhamn där som gick in på bensinstack och köpte en Te-daj, alltså Te-sprit och drack av det kan inte vara bra, vet du har ja, jag sett ihop med så två såna personer som skulle bjuda mig på på röder. Jag har liksom jag har aldrig sett på personval så står jag för vem på båg. De de gjorde ju rörelser som man inte ens kan Först eller såna sånt var sånbspiskarykter. Jag åkte på att man hade druckit för mycket där tror jag. Jag åkte pendeltåg igång på 70-talet med en kille som hade en uh, tinnflaska i bakfickan och en en sån här trasa och det det, det luktade ju alltså någonting helt otroligt alltså han han höll på att stifta tinner alltså vet du. Uh, för för de lyssnare som inte riktigt har hängt med i sängen här så kör in uh, så har vi från att uh, ha pratat om om 50 timme emot till exempel Sverigedoktor så har vi ju på oss att börja prata om tinderbisbruk och så vidare. Jag tänkte bara göra lite uppföljning här i programmet. Jo, då, vi vi har inget inget talmanus här, men alltså det här var på 70. Nej, nej, vi, nej, vi, vi har ju inte det. Alltså han luktade någonting så fruktansvärt så människor kunde inte vara i närheten utav honom när han steg av det här tåget på på på tågstationen i Tumba vid, liksom. så det stank just tinner, vet du, 500 meter borta. Så det är till starkt, starkt, det är starkt ju hade ja, jag jag dömna det trasat. Det uppdammade att jag jag kan vara med löstare då kan jag vara med igen också. Ja okej. Okay. Men till slut hörde jag det på kan jag inte vara med, men jag tänkte efter det efter kan jag vara med. Ja ja, ja. Till slut så var det tvungna att ringa. Ja. De var tvungna att ringa polisen helt enkelt för att han var ju så påverkad utav det här tinnetrasan va. Ja. Åh, eh, vad är, vad ungdomar håller på med idag. De sniffar i, i, kanske någonting annat idag än tinner alltså. Så för att vi får en en berusning. De vill ja. bli berusade av någonting. Och Tinder höll de ju på med på 60- och 70-talet. Det finns ju grejer som är ännu värre än Tinder. Jag har minst sagt out of date i, i dagens drogträst. Det är ju mycket, mycket värre som man håller på med idag. Ja, det är farligt för hjärnan också det, det där. Ja. Det är svårt att svara grejer. Älskar tankar om de är drog och crocodile har kommit till Sverige. Crack har man hört hällas om. Ja, men crocodile känner du till ändå. De är ännu värre än crack då. Ja, det är ju det här när man talar om någon typ av... Man kan det med syret och hela på basylet och fräter sönder kroppar inifrån. Ja, det finns satan. Det är de allra värsta fiskbruken all och där finns en rysslandbörd och på svårvarken dystes språt så står det. Jag har sett bilder på det där den här gången. Ja, jo. Jag har ja, sett att har du bara har du bara kvar kanske typ i dessa en veckor kvar då överleva. Nej, ja, jag har sett bilder på det där. De är helt de är helt, de är helt förstörda alltså. De är de överlevt. Man, man såg ju skillat delarna i arvel. Ja, är man de överlevt. Då får det ju därför inte klocktan att det ser ut som om de by betar uta krokodiler. Ja. Oh alltså ja. fruktansvärt hur folk kan ta sig då det ju, då då då då ja man ju då har man ju verkligen passerar gräns för vad man kan kalla för, för missbrukade det, det är inte ensidighet då jag fruktansvärt hon är då nej all va. Men när när vi när kättejna där borta rystar fnskar ju vet då gubbarna ska pippa såna där tjej då då överförs ju massa hemska sjukdomar till de här karlarna och sen sprids ja, det ju man liksom så på pråtar liksom där drömer de och så där ligg och svar och man tycker att det är dåliga koder i Sverige på vår folk på folket på de mest dråslverkarna förutom så det är ingenting utanbart. Nej, vi har 5 minuter kvar det bästa så det är ju, hur hur sjutton får man få fram en sån drågsom kropp där skulle vara intressant att veta. Vi har cirka 5 minuter kvar då och och ja, Jag såg några bilder från Ryssland alltså jag jag vill inte se sånt där men det är, det är någonting hemskt alltså det är, det är en ny drog där borta då. Ja, klockan är 19:21 så vi hade fram det till koll va. Vad hette Kro krokodil vad var det då så? Krokodil. Ja, det finns ju bilder på de har stått uppe till nationellt idag. Bland annat har stått om på barnen ja. sen också. Ja. Söker man på drog och så skriver man bara krokodil så står det i grupp på en hel del faktiskt. Ja, det är fruktansvärt hörr. De de överlever aldrig det där. Nej, precis. Nej utan det är döden som väntar hör du och hur många hur många tusentals ungdomar ska dö är det där nu då? Ja, tack och lov så har vi inte fått tid av drögn i Sverige än så. Nej, ännu ännu helvetes drågor. Det är ju det, det är ju en drog som kommer att få heroinflångst och som hibryg på jorden skulle jag tro. Sen finns ju de, det finns ju de som sköter, det finns idag så vi finns idag så sköter sitt missbruk ganska bra så ser de ut att festa och och lever och, och röker lite härsk kanske där liksom eh, inte så farligt så där röker på Nej. lite ibland braja du vet det där men okay. man kan man kan klara av liksom ett liv ändå utan sprutor och sånt. Ja. Det ena har det på med sprutor vet du vet och en del den en del, del, del snifar sig få in i näsan sån här kokain alltså du vet genom näsan istället på det är olika sätt att dråga sig ju. Eh uh, Vi <går> håller på med spekulter. Tilläggsäker, när vi programtid låtsas slut, men jag uh -huh. har just noterat på en sak att eh uh, Isabella Eriksson som du missar variosa som vi har varit inne på tidigare i programmet där. Ja, uh -huh. fick tydligen ett svar på sitt mejl till Vetro. Ja, håller ju då och tydligen så står det, så här, "Hej skriver Gustav Eriksson då heter han." Ja, han skriver så här eh uh, har ni de minnesbilderna av händelserna från den då senast onsdagen? Eh, hur ser du på eh att dina uppgifter om vad som hänt skiljer sig så markant som kvinnan du anmälde mins? Eh, hon har tydligen svarat tillbaka bara att det är Isabella som skriver det också. Jag tycker att det är vidrätt att fås lyfta ut i media. Ni vet att detta var SD:s torbrut och antidemokratiskt kom och stör. Isabella har skrivit ganska mycket här. Jag kan inte återge allt men hon har fått frågan Vad tror du att kvinnan hade för motiv att attackera dig eh, Och då skriver hon Jag tror att det är antidemokrater som här Gjorde lära människor för trasiga hem Hon skriver Det är så mycket på aggression och frustration Som vi måste få ut och någonting ska få ut för det eh, Så hon har även fått frågan Kvinnan har använt sig att hon tror att hon försöker Promocera för att man har attack på den sidan Vad säger hon det Och svårt skrev då Isabella står jag inte oro ja, jag såg inte ens han först avsikt och konflikt hon skulle kriva på sitt ansikte då våra att bara ryggen tog ställarna i två i plats igen då så kommer det någonting eh det står en hel del jag hoppas i varken då att Opsal Ja uh -huh. uh, det är artikeln eller såret är publicerat i i i i ah uh... är inte publicerad tydligen det här Jag vet inte om det är det, men det är Nej. ganska intressant att de har fått svar Det ska bli intressant att se om Metro kommer att producera det här Jaa Får se hur det blir det, men det, vara... det är bra att de fick svar i alla fall, tycker jag det De vet var... inte att de skulle få det men... Det var nästa lördag, skulle du vara med nästa lördag eller inte nu? Jag kom... Nästa lördag kommer jag vara med. Kommer ja. att vara med, då ja. jag därpå, kommer jag att vara med då Jaa Lördag och derp kommer jag inte att kunna vara med, men lördag och derp kommer jag att kunna vara med och Är det fint sommarled i Värmland nu då? Ja, det är ganska fint ute just nu så var det strålande över 15 och 16 grader vanligt. Vad har du? Eh, varit det så att Valborg och sånt var väldigt kallt? Halvborg var väldigt inte så jätte kallt, men det var ganska regnigt i Halmborg då. Eh, här här i alla fall i södra dalarna har det varit ungefär mer än två veckor har det varit väldigt kallt redan alltså helt enkelt. Alltså. Ja. Jag ute i Torsdalen sålde det var 14 grader ungefär bara. Ja. Söndagen blir jag alltså ännu varmare än lördagen med ungefär 23 grader här i dadarna så att det var väldigt det, var det här högtrycket kom från England men dessförinnan hade vi ett djupt lågtryck som drabbade stora delar utav Europa. Det var i princip bara södra Spanien som hade 29 °C. Norra Spanien hade bara 20 och resten utav Europa hade kallt här nu i veckor och regn har det kommit också. Det har regnat värbart. Eh, så uh, den här där stormen hade kommit väl framlåt lite i april inte så mycket. Nej. Men det verkar så att programtiden är slut här nu. Ja, vi hörs nästa lördag då. Och så ska jag fixa den här telefonadaptern och reda ut de här uh, avbrotten som är på de här kablarna som är här. Måste jag måste prolyssna och okay. på ett kopplingstol. Hallå, hallå, då har du för nästa lördag. Hej! Och... Uh, där försvann... Uh, Karpstrypan och uh, vi gör en avslutning på... Sverigekanalens sändning här den den 17 maj 2014 radiodag med Gunnar Andersson ansvarig utgivare Gunnar Andersson kanal 1 och 2 från 6:30 jag kommer att undersöka och protestta den här telefonadapter igen och få en en kopplingston igen där utan måste att det är ditt något slags avbrott här då kan inte Andersson ha meddela mig fick ett fel på telefonadapter så jag ska jag och hålla på och testa det med hörlurar här och gå och så senare 17 maj 2014 då och nästa dördag kör vi 16.30 igen och vi hade ju också en samsändning med Stockholms närradio mellan klockan 18.00 till 18.30. Och vi ska eh, lägga om här nu då från Soundcar till Windamp-läget och så. Där försvann Karpstrypan. Nästa dördag live 16.30 och det är då Skype Dala Gunnar- Och nästa lördag så ska ni kunna ringa in på 02 25 60 143. Jag kommer att undersöka den här telefonadaptern och reda ut de här sladdarna och kablarna. Och lägger dem snyggt igen. Det blir en litet glappkontakt någonstans där så jag får tillbaka den här kopplingstonen. Och ni som har Skype borde verkligen kunna ringa in också till Dala Gunnar och vara medverkare här. För att det blir alltså inte upptaget utan ni kan anslutas till gruppsamtal. Så att jag kopplar om här nu och lo in om läget och då försvinner min mikrofon. Ha en trevlig fortsatt nordisk helg och vi hälsar till våra norska kamrater också. Leve Norge. Hipp, hipp, hurra! Och vi bjuder också på en hel del norsk musik här nu. Hej då! Jeg prøver å finne deg som deg, skjønner nå at det er så vanskelig. Har prøvd mange ganger, men det etter deg.